Hello. Nem hívtál vissza. Jaj, bocsánat, ír, nem írnom kellett volna, elnézést, jó, hogy mondod. Ér, írni se írtál. Nem, nem, való igaz. A Honpol azt mondta, hogy este kétszer is hívott, és nem hívtam vissza. Én nem is emlékszem rád. Én péntekre olyan vagyok, mint egy zsák Aha. A nekem azt érezte valaki, mielőtt még nagyon belebonyolódunk, hogy nincsen hangja az adásnak, nem tudom, hogy ez... De ez figyelj, ez nem azért volt, ez azért volt, a felvetődött a többiekben, hogy miért nem alszanak a mögöttem lévő kanapékon, és én mondtam, mert hogy álmosak. És mondtam nekik, hogy hát ezt most nem csinálhatjuk meg, mert akkor a van, a Navracs és a Horvácscscsaba mit gondol, de egyébként, amikor nem ilyen notabilitásokkal beszélgetek, hogy akkor miért ne aludhatnának mögöttem a kanapén, arról fogalmam sincs. Tehát, hogy nyugodtan aludjanak. Tehát, hogy ez a műsor, ennek egyébként a szabadsága lenne az, ami minden más műsortól, nem a szabadossága és nem a hülyéskedése, hanem hogyha álmosak, akkor aludjanak. És itt, nagyon szimpatikus lenne. És én itt beszélgettem a többiekkel, és mondták a többiek, hogy majd mikor fognak telefonálni, hogy nincsen hang, de nem azért nem volt hang, mert nem volt hang, hanem azért vele beszélgettünk. Aha, értem. Jó, az a helyzet, ugye, hogy az emberek nem tudják, hogy mi az, amikor nincsen hang szándékosan, és mikor van az, amikor véletlenül, de hát én is így vagyok vele. Minden reggel, amikor felébredek, akkor rácsodálkozom, mert arra gondolok, hogy akár meg is hallhattam volna. Te hogy éred azt el, hogy péntekre ne legyél olyan, mint egy zsák krumpli? Hát kellően korán kell felkelni, és akkor van időre, hogy ne legyél egy krumpli. Én ezt értem, de az ember a hét folyamán egyre inkább zsákabb krumplibb lesz. Tehát önmagában az, hogy korán felkezd. Figyelj, én a 4 4.35-kor keltem, kívülről lehet, hogy komilfó benyomást keltek, belülről egy zsák krumpli vagyok. Úgy érzel maga, mint aki minden nap leérettségizik, izgatott vagyok, ugye ez fenntartja a műsort, és másnapra mindent elfelejtek. Mindent nem, de, de kicsit az az érzésem, Meg van egy ilyen teljes hiába valóságérzetem. Uh -huh. Azért szerintem az, a, az amit te mivel, meg kicsit, amit én is művelek, az valahol szembe vagy az emberi természetkel, tehát a természetesen befogadtató információ mennyiségének a sokszorosát, hogy azt jött minden ézzel, viszont ez, ez egy normális védekezési reakció az attól, hogy kiszorja mindezeket a dolgokat. Igen, de elolvasom a Facebookot, meghallgattok más tévés rádiumisorokat, és rájövök arra, hogy a fősodor az egész másfelé megy, mint én. Ez így van. ez eddig is jó. Igen, csak az embernek ettől is van egy hiába valósági érzete. Tehát azt mondom valakinek, hogy ott van egy oszlop, neki fog menni, mondja jó-jó, neki megy, föláll, és minden nap így megy, és azon gondolkodom, hogy miért szólok én neki, hogy ott van egy oszlop, vagy csak képzelem az egészet. Mitől megy a világ elébb? Tudom megköszönöm, hogy az ember nem akar ezt erre mindenkire adni. Igen, hát... Megkezd mondom, belátja, hogy egy kisebbséghez szól, ennek a kisebbségnek viszont csak úgy szól. Igen, csak abban a kisebbséggel meg nem találkozom. Tehát ez sem igaz, szerintem feltétlenül. A feleséged munkaivel kapcsolatos moratórium az megszűnt, már publikus? Szerintem nem, de hát vele bármikor beszélt. Olyan. Nem, nem, nem, csak ő azt mondta, hogy valamikor most, tehát mintha azt mondta volna, hogy ez péntekre már tudható lesz. Mások számára is. Én a nem tudok semmit, hogy mikor az el De a születője feleséged felmondott az atv nél Hát, e nem feltétlenül a nyilvánosság előtt megbeszélni, ki a is hol Te de ha már így felvetetted, akkor hát igen, hallottam róla. És azt is tudod, hogy nem lesz munkanélküli? Azt is tudom, igen. igen. Ha egy gyerek szerelmes lesz, azt azért meg fogod tudni? Időben? Hát ez azt hiszem, hogy sikerül el vele olyan kapcsolatot kialakítani, és és az remélem, hogy meg tudom. Hát vagy, hogy találkoztok-e? Igen, igen. Sok-sok ilyen tényezőtől történik. És van ekkor olyat, aki egyébként a sajtóból szokott értesülni a párjának a karrierút változásáról. Nem, nem, nem, nem tűnik kellemes élménynek. Vannak események az Egyensúly Intézetben, Filipov Gáborral beszélek, aki, vagy ő beszélget velem, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatójával, amelyek olyanok, mint a Jéghegy alja, nem láthatóak. Ugyanakkor vannak jól értesültek, akik ezzel tisztában vannak, mennyire része, fajta területe van az Egyensúly Intézetnek, amit mutat magából, és ami közben van, de nem mutat magából? Az Egyensúly Intézet a nyilvánosság előtt bemutatni a szakpolitikai anyagait, tehát a fő erre De a háttér az háttér. Persze. Ezzel folytattam volna, hogy van néhány ilyen, ilyen típusú elemzésük a gazdasági előrejelzés, hogy most ilyen van egy megatrend index nevű Nemzetközi összehasonlító mérésünk, ahol megnézik azt, hogy az Európai Unió országai meghatározott indikátorok tekintetében milyen sorrendet foglalnak el. Tehát van néhány ilyen típusú nyilvános tevékenységünk, ez mondjuk a 10%-a a napi dolgainknak. És hát a különböző hátszéreegyeztetések, a gazdasági és politikai eddig való kapcsolattartás, mindenféle belsős előadások és hasonlók azok az intézet természetéből adódóan nem a nyilvánosság előtt zajlanak. Ritkán szoktunk róla beszélni, és nem is fogok belenézni a zsebedbe. Az egésznek a finanszírozása, az uh, megoldott? Én erről bármikor hogy szívesen beszélek, mert a mi szégünk uh, ilyen szempontból az egyik legtranszparansebb. Nem, én nem a transzparenciára vagyok kíváncsi, mert a transzparencia felől nincsen kétségem. Uh, de ugye egy étteremet egyebek között fémjelez az, hogy ott azért legyenek uh, vendégek is. És az a kérdés, hogy csőstül vannak-e olyanok, akik az egyensúlyintézetet Intézetet olyannak találják, amit érdemes támogatni. Hadd bocsássam előre, az Egyensúlyi egy non-profit tehát hogy mi nem, nem a, a haszonra termelünk, viszont ahhoz, hogy, hogy, hogy valamivel több mint 10 főállási munkatársat el tudjunk tartani, és így szakmai munkát tudjunk folytatni, ahhoz megvannak a forrásaink, nem mindenki tudja ezt magától, úgyhogy elmondom, hogy magánszemélyektől kapunk, az üzleti életben mozgó, de nem a, nem a politikai nyilvánosságból ismert üzletemberektől kapunk a működésünkre minden évben ilyen szimbolikus összegeket, amikből viszont cserég sok van belőle, akkor összeáll az intézetnek a működése. Ezt a támogatást egyébként ki szokta egészíteni egy szerződést, amit aláírnak, hogy semmit nem kaphatnak ezért cserébe. Ott olyan, olyan ö, szélsőségek, akik megy a dolgoknak a szép állat, a támogatóinknak a 900 állat, nem is istenem, tehát lévő sem, meg ők sem Tehát nem tudnak kérni tőlem semmit, hogyha ilyesmi eszünkbe jutna. Volt egy konferencia, amin azt hiszem voltál, nem vettél részt, mert akkor éppen nyaraltál, vagy a családoddal voltál, de lehet, hogy tévedek, ez ugye az új biztonságpolitikai korszak vár Közép-Európára. Beszélgessünk a háborúról? E, azért is kérdezem ezt tőled, mert e, ugye az én műsorom, a Kéfei az most nagyjából úgy megy, hogy három nap szabad, kettő pedig kötött. És én ebben a három szabad napon oké, kell egy felfutás, amíg összejön annyi ember, hogy lehet velük beszélgetni. Ez lassan alakul. Nagyon lassan, de alakul. Egyébként egy műsor, aminek semmiféle promóciója nincs is. Tényleg szájhagyomány útján terjed. E tekintetben megint úttörő vagyok. Kicsit fárasztó, de leszámítva az irigyeket, akik csak a számokkal törődnek, miközben ezt nézik, le lehet mondani róluk, vagy nem kell rájuk odafigyelni, nem könnyű, de meg lehet oldani, de eh, evel párhuzamosan azt látom, hogy én beszélgettem volna az emberekkel a hétköznapi életükről, nem arról, hogy mit mondott Orbán Viktor, vagy mit mondott Navracis Tibor, hanem, hogy ők mit élnek át. Akik betelefonálnak a Elenyésző kisebbség engedi meg magának ezt a luxust, és Gulyás Gergelyről beszél a kormányinfon. A háborúval is így vagyok, miközben vannak privát érzelmeim, de egyfajtában hadi tudósítások kapcsán mondják el a véleményüket, miközben nem voltak ott, és a hadi tudósítást is csak részlegesen érzik. Az Egyensúlyi Intézet ezzel a konferenciával mit akart elérni, ha el akart bármit is érni, és el, hova jutott el? Nekünk általában, hogyha valamilyen projektbe belevágunk, az szempontszakot lenni, hogy, hogy egy kicsit a, az ilyen hétköznapi napi párpolitikai kereszt fölé a diskurzust az adott témáról, és ezzel kapcsolatban pontosan ez volt a, a szél, amikor elkezdtük szervezni, ez ugye a NATO-val közös konferencia hogy olyan emberek, tehát pont, pont az volt a lényeg, hogy ne a adi elemzésének az elemzését adjuk, hanem olyan emberekkel tudjunk egy nyilvános diskúrzust folytatni a, a, a, azok előtt, akik követik az Egyesült Ünközet a hitek vannak azért import, tényleges információk a háborúról, vagy azért, mert ott esetben az amerikai kormányzathoz közel dolgoznak, vagy azért, mert a NATO uh, döntésköreihez közel dolgoznak, vagy azért, mert Magyarországon a legjobban informált külpolitikai uh, vagy hadielemrük közé tartoznak. Tehát nagyobból ez volt a célunk, hogy egy kicsit, elmélyítsuk azt a iskúzust, ami folytatható erről a háborúról. Most azon túl, hogy azon a reggelen éppen melyik oldal adott le éppen jelentést arról, hogy fokár is veressünk a másik oldalon. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Ma 2022. szeptember utolsó napján mit kéne tudni erről a háborúról, hozzátéve, vagy csak azt a részét véve, ami a konferenci idején volt, ami akár idejét múlta is lehetne, hiszen az már lassan két hete, vagy talán már régebben is zajlott, de mégis meg olyan megállapítások voltak, amelyek uh, időtállóak. Uh, beszélgetéseket most a háború konkrétumaival kapcsolatban nem nagyon lehet elodázni, mert most például az ember próbálja megérteni ennek az északi áramlat, nem tudom hánynak a kiukadását, és hát csak fogja a fejét, mert hát nem ért hozzá. Ez egy fontos mondat, és én szeretem azt, amikor bevallhatom, hogy nem rendelkezem kellő mennyiségű információval. De mit kell tudni a háborúról? Mit adott ez a konferencia, ami, ami hát, ha nem is örökérvényű, de tartósan megmarad? Ez a konferencia szerintem, és most úgy beszélek erről a konferenciáról, hogy nem voltam, hogy csak a felvételét láttam. De szerintem a hosszabb távú következményekről mondott el uh, fontos tanulságokat, nevezetesen, hogy az euróatlanti kapcsolatot, illetve általában a világnak a biztonság politikai környezete hogyan változik. Egyebek közt lehetséges, hogy az a probléma, hogy az emberek nem hosszú távon gondolkodnak, hanem most 7 óra 21 perckor arról, hogy mi lesz majd 8-kor? Szerintem a, nem tudom, hogy ez probléma, de van egy olyan érdekes adottság, aminek nem lesz ismeretlen, hogy az Embernek ahhoz, hogy biztonságban érezze magát a világban, mindig kell egy történet, ami értelmezi a nagyon bonyolult tényeknek a sokaságát, És ezt a történetet mindenki annyi információval, rakja, össze mennyi a rendelkezésére át. Az egyetlen cél, hogy ez a történet ez nagyon forrás és nagyon kerek legyen. Függetlenül attól, hogy mennyi információ az a rendelkezésre. És ez megvan? Információ. És pont ezt akartam mondani, hogy attól függen, hogy ki mennyire mélyen foglalkozik az ügyekkel, csak szalagcímeket olvas, csak Facebookról tájékozódik, meghallgat. Elemzői véleményeket, de mondjuk pártosan szűri meg azt, hogy ilyen véleményeket meg. És itt talán nagyon sok szintje van ennek a dolognak. Ezek a történetek nagyon különböznek egymástól a minélségükben, mint pedig a, a, az adott életületet. Jó, de te minden ki minden. el tudsz képzelni egy olyan műsort, vagy egy olyan hollapot, amely minden nap egy A4-es terjedelemben elmondja azt, amit tudni kell, és ami másnapra nem lesz elavult. Hát az A4, nekem az a terjedelmet, aztán vannak uh, kérségeim. De szerintem itt, itt, itt talán a legfontosabb készség, aminek az elsajátítását én folytatom, tehát nem gondolom, hogy én ebben kivételen lennék, az az, hogy az ember megfelelő kritikával kezelje a saját hírfogyasztási szokásait, és azt, hogy hogyan tájékozódik a világról. Tehát még el tudja ismerni azt, hogy bizonyos dolgokat tud, vagy ért, vagy érteni vél, de nagyon sok információ ezt nem. Oké, okay, de akkor megyünk egy területet, amivel foglalkozott a konferencia is miközben az Európai Unió és ezt számosan elmondják hosszú távú következményeivel számol a szankciós politikának a rövid távúval számol és ezt kommunikálja minden nap, ezt, ezt veri az emberek fejébe hogy lehet ez így teremteni, ha egyáltalán lehet vagy kell, mi az amikor egy egyensúlyintézet abban a helyzetbe kerül ha egyáltalán kerül mint én, hogy az az érzés hogy mond valamit, de az jó, hát persze könnyen lehetséges, hogy neked ez megy. Te azt mondod, hogy tíz embert akarsz tájékoztatni, elég, ha ez a tíz ember tudja. Belejt, hogy ez a tíz ember meg lehetséges, hogy pont az, aki egyébként nálatok előad, tehát akkor itt egymás között beszélgettek. A többiekkel meg hát nincs mit tenni. Mi azt szeretjük írni, hogy mondjuk kétezer ember tájékoztatunk, ez mint a tíz Szerintem az első lépés az az, hogy ha az ilyen egy szavas, igen, nem értékelésektől elhatadunk, tehát hogyha mondjuk szankciókról beszélünk, akkor nem hagyjuk azt, hogy a politikának a kódelendszere az befolyásolja a világérzékelésünket, és egy mondatos választ adni arra, hogy a szankciók azok működnek, tehát nem működnek, fel kell tenni azokat a kérdéseket, hogy mire vannak voltak éppen a szankciók, milyen távra szólnak, milyen rövid távú és hosszú távú társadalmi gazdasági és politikai következményeik vannak, van-e a nemzetközi kapcsolatokban a helyen, a koránk és ütelevéstület. Szerintem ez már egy minőségileg más diskussust jelent, és egyébként, ha már itt tartunk, akkor azt hiszem, hogy hétfőn volt nálad a tálas, aki az egyik legkiváló művelője ennek a műfajnak. Tehát hogy nagyon sokféle szempontot egyszerre érthetően elmondani. Szerintem ő például a nagyon jó átlen, ami hasonló próbálunk csinálni, akár gazdaságulak a nemzetközi politikáról hajtó. Belezvett, hogy maguk az előadók sem mondják ugyanost. Így van, így van. Ami hát összefügg az, hogy a, tehát a, a valóság komplexitásával, ez nem túl erre lesz gondolat, de itt van. Tehát ki, ki, a fontosabb szempont, hogy előtt van A szankciós politika, aminek van egyébként egy hatalmas társadalomfogamányi irodalma, tehát egy történelmi a megvilágítani azt, hogy hogy működnek vagy nem működnek a szankcióknak, kevés konszenzusos megállapítás van ezekben, de például az, hogy a valódi hatások hosszú távon szoktak kivontakozni, az az egyik akcióma. Ebben az idődalomban. És ez szemben van mondjuk a politikának a szempontjaival, amelyik nem, nem, nem tud neki menni egy áldozatos politikai csomagnak azzal, hogy azt mondja a választóknak, hogy majd tíz év múlva lesz eredménye, De most szembenegyedek. Tehát ez nem működik olyan rendszerekben, amelyek választáson döntik el, hogy ki ér, legyen a hatalom. És én akkor Áll, ne törődődjek azzal, hogy adott esetben a nézőközönségben ott vannak azok a döntéshozók, akik ezt meghallgatják, lehet, hogy egyet is értenek vele, majd másnap egész más mondanak, ha megkérdezik őket erről. Hát ez szerintem kicsit olyan, és ez nem fog tetszeni neked ez a hasonlat, mint hogy a, a, az, hogy a színész mit mond előző este, 8 órakor a vendégségben, az nincs azt a tüggérben feltétlenül azzal, hogy másnap a Hamlet előadására szerepe szerint így fog mondani a közönségnek. Ember hát, van, milyen alapon válogattátok meg, vagy aki megtette az előadókat? Hát ez szervezésnek ez, a módszertel az egy külön tudományák, ez mindig valamilyen fajta egyensúlyt keres alközött, hogy ki az, aki akinek a szakmai kompetenciája megfelelő, aki pont ezt a két kórusú világértelmezést ezt maga mögött tudja hagyni, ki az, aki elérhető, hát és el tudja mi hozzánk, ki az, aki ráér abban a pillanatban, ki az, aki az országban van éppen. Nagyjából ilyen szempontok a kombinációja szokott dönteni. Most szerencsén volt, egyébként, mert szerintem nagyon jó előadókat tudtunk nem volt olyan, aki ha jól emlékszem nem volt olyan, aki azt mondta valahola, hogy nem tud eljönni, vagy páne nem akar eljönni. Az Egyesült Tézet konferenciája alapján mi az, amit a háborúról, ami itt tőlünk nem messze zajlik, tudni kell, vagy érdemes? Szerintem most, hogy van-e három perc, hogy elmondjam, amit ami szerintem. Van rá hét. Nem lesz, Ez nem lesz feltétlenül nagyon új információ neked. De a konzekvenciáit értékelni és felmérni azt hiszem, még évekbe fog telni azoknak, akik megérteni próbálják az nemzetközi kapcsolatokat. Véget érte egy korszak, ami nagyjából 89-90-ben kezdődött, és nagyon sokféleképpen lehetne jellemezni az egyforusú világrendtől kezdve az orosz. Jó, tudod mit, akkor legyünk szubjektívek. Én. Életek te legyél. Én. Ugye Én. rólad köztudomású, vagy hogyha nem volt eddig, hogy van orosz kötődésed? Hogyan befolyásol téged, ha befolyásol az orosz kötődésed? Hiszen ez a te gondolatvilágodban egyébként is megjelent, akkor találkoztunk, sokszor esett róla szó, volt, hogy kacagtunk, volt, hogy nem, de mindenféleképpen volt egy olyan szemléted, ami se a feleségednek, aki egyébként üzent nekem, és azt írta, hogy ma lesz publikus, lesz közlemény, se a honpolás, se engem nem jellemzett. Ez változott-e, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy mennyiben befolyásol a hétköznapi események megítélésében. Hátradőlök, és csak téged hallgatlak. Hát, hogyha a dolognak a szubjektív tényezőit nézzük, akkor nekem... Kavarodhatnak benne az objektívek, hát nyilvánvaló, hogy objektív tényeken csorbulastan aztán a szubjektivitás. Na, figyelek. Ó, hát ez messzire vezetlen, elkezdenek beszélni, hogy mi az objektív, mi a szubjektív. A, szerintem például ez, ez, ez jó volt ez az átkötésed, mert ez megmutatja azt, hogy mi változott a világban hogy vannak mondatok, meg vitek, meg beszélgetések, amiknek egészen más lesz a szétjük és a kontextusuk. dolgokat, amikkel én a félig oroszként itt felőttem korábban, vagy félig komolyan gondoltam, azokat most már óvatosabban fogalmazni, és egészen más vonatkoztatási rendszerben uh, gondolám el. És egyébként pedig mindenki, akinek van valamilyen érdrmi kötődése Oroszország, az mondjuk akár talán így nekem, ugye édesapán a Szovjetunióban született, erről mesélkedve de De hát nem a. Nem a, a nemzeti büszkeség vagy annak bármilyen. Mi változott? A határozza meg most a dolgokat? Az változott, hogy Oroszország a XXI. századnak, a, így a most már lassan a derekán egy klasszikus, ilyen modernkori, barbár hatalomkényzése fel, amelyiknek lehetnek legitim hat céljai és nemzeti érdekkel magyarázható céljai, de ahogy ezeket megpróbálja elérni, a semmilyen módon nem igazolható, szerintem még egy nagyon realista. De nem leped meg téged az, hogy ez lehetséges, hogy korábban is burkolt. Tehát nem, nem lepel meg téged, hogy valamit te rosszul ítéltél meg, vagy nem láttad, vagy fogalmam sincs? Ami engem meglep, és itt viszont lehet, hogy nekem kozítja a szemüvegemet a rövid távúság, hogy nagyon sok mindent nem értek ebben a háborúban. Ezt elmondtam az első beszélgetésünkről is, amikor beszéltünk dolgokról. Tehát, hogyha én azt feltételezem, hogy ismerem, hogy mit gondol az orosz politikai vezetés nagyjából, az orosz politikai érdekről, és ez egy hosszú távon konzisztens preferencia sorrend. A, ennek a fényében nem értem azt, hogy miért csinálták azt, amit csináltak. Hogyha most megnézed, és egy eleget akarsz hogy ott tartunk 80-valányodik nappal a háború kitörése után, nem ez már sokkal több, bocsánat, de most nem fogom kittávolni, most nagyjából ott tartunk, hogy az orosz politikát a megtérletett 20 éves nemzetközi prioritások mindegyike sérült szinte. Beleértve a befolyási vezetnek a közelborás. De nem ez volt a cél? Semlegességet Az őszéljuk azt, hogy, hogy minden télen az érdeke is érüljön. Hát közben mások érdekei is érülnek. Én ezt az egészet kicsit úgy élem meg, mint egyébként egy relatíve jól összerakott szerkezetet mérhetetlen ideig rázol, és egyszerűen csak érzed azt, vagy nem is érzed, hanem látod, ahogy a csavarok meglazulnak. Én azt érzem, hogy Oroszországnak van egy, van egy geostratégiai filozófiája, ami nagyon, rége, nagyon régről gyökerezik, és beszéltünk már róla, arról szól, hogy hogyan kell biztosítani a nyugati és keleti határait is különféle kuszáltónál. De kizárt, hogy ezzel a módszerrel sikerülni fog ez neki? Pontosan erről beszélek, teljesen kizárt. Tehát, hogyha most megkérdezzél engem, és tippálni nem tudhatom hogy de a tippálni kéne, én még mindig azt mondom, hogy utajnával szemben adicélokat Tud érvényesíteni Oroszország egy hosszú, elhúzódó véres háborúnak a végén. Uh, hogyha nem, nem, nem fog meginogni a rendszer egyébként a hatására, de egyelőre nem látok nagy valószínűséget, de ezen túlmenően a nagy, hosszú távú érdekei azok minden téren sérülnek. tényleg csak egyetlen dolgot az amelyet nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek a jelentőségét. Kínosztágnak és Lézbostágnak a reakciója az Oroszországnak a legelőbb geostratégiai érdekeit sérti. Abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy ők egyébként legitimáltak tényleg attól, hogy a NATO körülveszi őket minden téren, és a befolyási jövezetékbe tartozó államok azok feladják a semlegesőjéket, és a másik oldalossal tartozik. Csak egyetlen egy példa, nem beszélve arról, hogy az egész világ szemében szertehoztott az orosz katonai omnipotenciának amit mitoszat. Oké, okay, szembe megy ez, ami van a józan észre, ez egy rossz kérdés, de a... Ne, ne, ne, nagyon jó kérdés. Tehát, amikor én ér... Nem csak azt kérdezem, hogyha lehet rá válaszolni, akkor hol a garanciája annak, hogy valaki nem nyom meg egy olyan gombot, hogy holnaptól harmadik világháború lesz, és nem az lesz a gond, hogy én hogyan jövök át az Erzsébet hídon? Ez az, ami, ami zavarba ejt engem, és hétről hétről az apámmal való beszélgetésünkre ez újra és újra előkerül, hogy onnantól kezdve, hogy február 24-én megindulnak az orosz seregek, egy ilyen egész pályás le támadásra, semmire nem tudok azt mondani, hogy hát racionális következik következő lépésként. Mert a nulladik pillanatban pontosan lehetett tudni, hogy ez baj az ő szempontjukból, és azt még nem lehetett tudni, hogy mekkora nagy baj, tehát hogy mekkora hibát követtek el. De most minden, minden a felé mutatni, ez egy nagyon, hogy mondjam, racionális indokokkal nehezen magyarázható lépés volt. És egyre mélyebbre hatolnak be egy ilyen útfogírségnek a keretében a, a hibák sorozatába. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy mikor fognak jutni abból a morális nemzetközi terápányból, amiben most bele sodolták magukat, és aminek következtében 30 éves keletül importált a részekkel a modern nyugati kocsiaiket. Annak... De mindaz a hatás, amit közben az országon kívül érnek el, azt tényleg egy percünk vagy kettünk van, azt le lehet írni? Hogy közben nézik azt a maguk század intézetével, hogy a világ hogy esik szét? Vagy nem esik szét? 200 talatt nem lehet leírni, de szerintem a fő vektor ebben a kérdő, most egy jelenlős szerint itt erről, az az lenne, hogy a, az hordozók hordozóknak a csodafegyvere sem volt annyira mindenható, mint ahogy gondolták. Európa és, és Oroszország is meglepődött azon, hogy Európa milyen gyorsan képes legalábbis lazítani. Oké, okay, de te nagyjából vázolni tudnád, de ez tényleg egy felesleges kérdés, csak hát nem tudom abba hagyni, hogy milyen lesz az új egyensúlyi helyzet? Nem intézet, hanem egyensúlyi helyzet? Ez talán pont a tálas mondta, nem vagyok benne biztos, de mintha ő mondta volna, hogy Oroszország egy, e, hát egy egy gyenge középhatalmi státuszba fog kerülni. Ezzel kapcsolatban nekem nem változott a véleményem. És ez jó lesz a világnak? Hát ez mit jelent? Na ez az, a, ez az a kérdés, amire nem lehet igennel vagy nem válaszolni. Kinek lesz jó? Hogyan fogja ez érinteni például a közép-ázsiai hatalmi viszonyokat, a mostani csatlós államok, bocsánat, így fogalmazok, e, milyen pályára fognak rá és Jó volt ez tulajdonképpen a Szovjetunió felvonása, ugye sokkal azért ezt a kérdést hogy amikor egy hatalmi vákum megjelenik egy térségben, azt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, és vannak kevésbé pozitív értelmezései is. A népszuverenitás szempontjából, amennyiben még lehet jó és a békesség szempontjából a vákum az ritkának az jó eredményeket. Feleségednek további munka sikereket új munkahelyén, te pedig kerülj elő a feleségeddel együtt akár. Jó napot, jó okay. szórakozást! Felult. Szia! Filipov gábor hallották az egyensú intézet kutatási igazgatóját... Jó reggel. Nem tudtam abba hagyni a beszélgetést a Filippovval, ahogy majd fél óra múlva magával nem fogom tudni abba hagyni. Ajaj. Jó! Jó reggelt! Kívánok! Szeretek okos emberekkel beszélgetni. Néha buta emberekkel is szeretek beszélgetni. Hamaradba Tessék! Akkor velem hamaradba tudja hagyni. Azt darulja nekem, hogy az ember a Facebook posztjait követi, de azon kívül is vannak azért információi, ezt hogy bírja mentálisan újra és újra? Magamból indulok ki, én a Filipovnak azt mondtam, hogy én a hétvégére egy zsákrumpli leszek. Ön hogy kerül el, hogy ne legyen egy zsákrumpli? Hát, én is zsákrumpli lesz a hétvégére azért alapot, de mert sokkal hogy mi már a hétvégére, végére, a hét elején voltam. Érzékeltesse azt, hogy ön azért nem Azért van a politikában, hogy mindenféle emberekkel belétve velem beszélgessen. Belétve egy tárgyal is. Olyan, mint amikor az ember dolgozik, mint egy kömüves. Tehát most egy navracsics is kőműves. Az mikor van? Hány Tudom, hogy munka az is, hogy velem beszél, de remélem sejthető, hogy mire vonatkozik a kérdés. Igen, általában este, késő este, vagy kora reggel. Hánykor fekszik? Megyünk 11-11 körül, 5-17 körül. Hánykor kell? 5-kor. Van egy stáb, amely önnek összedolgoz, vagy ettől függetlenül maga is söprí az információkat saját magának? Persze, van van stáb, ami összedolgoz, meg én is magam is söpröm az információkat. Rengeteg információ van, és nem mindenki van, ami számomra nem elérhető, vagy egyszerűen természetes okozból, hogy nem vagyok őt, vagy valóttal, vagy ilyesmi. Ez valami a számára nem elérhető, és akkor mondjuk az információkat. Van módszerek kiszűrni azokat az információkat, amelyek szükségesek, és amelyekkel azért nem foglalkozik, mert egyébként elterelni attól, ami a munkája? A tapasztalat jobbára ilyen, tehát a Érzem, hogy együttelmi az adott pillanatban releváns információ, mert előfordulhat olyan is, hogy valami ott akkor az adott pillanatban elterelne, de két nap múlva már fontos információ, és ezért vissza kell rátérni. De ez inkább ilyen helyzet képesség külföldet, hogy tudja az ember felismerni. Most is vezet, mint múltkor, amikor beszélgettünk? Pontosan. Nincs sofőrje? De van. De sokszor szeretek én is vezetni. Köszönöm, hogy megemlékezett a facebook ban a Kéfe Jancsiról. sokan lájkoltak. Igen, nagy volt, sőt volt olyan láttam, aki onnan tervezett... Ez így van, volt ma néva például, ez í így igaz. Ezért szerettem volna megköszönni, megköszöttem privátim, így is szerettem volna megköszönni. Örök. Örök. Örök. Örök. És nem érzek irítséget, amikor a magyar interjút mutatja, vagy a portfóliót, akiknek, amelyeknek a héten egyébként nagyobb interjút adott. Jól dolgozik a fotósa, nekem tetszik. Ha van fotósa. Beleért, hogy ott van a magyar nemzet, ahol uh, uh, pontosan az a nagyandor, akire ön múltkor utalt a keresztény Demokrata néppárt kapcsán, és aki a Bécsi nagykövet kérdezte, hogy ki az a lány, aki a kezében tartja a magyar nemzetet. Igen. A De olvastad, vagy most tőlem tudta meg? De olvastam, de az nem az Andor volt, hanem a nagy János. Így van, rosszul mondtam elnézést. De ő szintén e, abban a szakmában van, ahol ön, ha jól sejtem. Igen, igen, igen. Jó, elnézést a névtévesztésért, bocsánat. Ez a zsákrumpli következménye. <gül> e, viszont kezdem megérteni azt, hogy így leszek navracis kompatibilis. Nem mindig vagyok az, de néha. De félre itt ezekkel a mondatokkal, hogy miközben önt mindig kárhoztatják azért, hogy amikor valamire azt mondja, hogy ön erről nem is hallott, hogy, hogy, hogy ez létezik, sőt, hogy erre szüksége is van, mert abban a gépházaiban csak hogy idézzem a főnököt, amit ő valamilyen vonatkozásban mondott, abban a gépházaiban önnek pontosan tudnia kell, hogy mire figyel és mire figyeljen, mert abban a cél, tehát az a cél, amit önnek most el kell érnie az uniónál, abban az a gépházzaj, ami Magyarországon van, azt csak eltéríteni. Ha arra ő mind reagálna, semmi ideje nem maradna arra, ami egyébként a munkája, miközben ennek a gépházainak a fiala fejében van jelentősége, az ön fejében is van jelentősége, de azt mondja a fiala, soha nem fogok céltérni, ha én velük törődöm. Igen, én nincs, ezt is gondolom, igen, Abszolút. De ez a gépházzaj, ez mindenhonnan jön? Ez a saját pártársaitól épp úgy jön, mint a hülyéktől, a nép egyszerű mintő, mint én? Persze, de ez olyan, mint egy osztályterem a szimertem. Amikor mindenki beszél, mégis valami, valamilyen irányba gomolyog. A... De nagyon jól beszél, ez egy örökös szünet, tehát eznek nincsenek, meg ennek nincsenek olyan pillanataim, amikor 45 percen keresztül a tanára figyelnek. A tanár alatt is van duruzsolás. Hát vannak olyan politikai rendszerek, ahol 45 percig a tanára figyelnek, és <síns> ott figyelnek, át... melyik az a rendszer? Hát a statisztikától általában olyan a amikor nincs duruzsolás, megbeszélgetés, mert nem mindenki figyel arra, hogy mit a tanár, és akkor azt kell csinálni. A demokrácia az egy örökös szünet, fogam, de mégis valamerre kell vinni a dolgot. Amikor újabb és újabb elemek kerülnek elő azon a területen, ahol önnek célt kell érnie, azt egy kívülálló nem is érti, időnként ön is olyan benyomást kelt, mint aki nem érti. Ön permanensen átlátja azt, ami egyébként az ön területe mert úgy tűnik, hogy abban időnként, ha egy kertről van szó, olyan virágok nőnek ki az egyik pillanatlan másikra, amelyekről ön azt se tudta, hogy a hagymája ott van a földben. Én, ez így van, de ettől függetlenül mondhatjuk, hogy permanensen átlátom, mert döntő részben azok az információk, amik nyilvánossá válnak, azok, azok bekerülnek ebbe a kertbe, ezek olyan virágok. De valóban, hogyha még valami a föld alatt van, és nem tudok róla, hogy ott van egy hagyma a talajban, azt még nem látom. Jó, csak éppen az egyik interjújában, a sok közül, amit a héten adott, azt mondta, hogy lehetséges, hogy ilyen folyamatok vannak, de amíg hivatalos értesítés nincs, addig ön nem tud vele mit kezdeni. Hát ezzel szerintem ez a virághagyma a földben. Tehát jelen pillanatban, ugye többször, nekem többször mondtam, hogy a szomszéd kertész, hogy ott időnként abban a kertben szokott látni egy ilyen virágot kinőni, de most még nem hajtott ki, és ezért de nekem már mondták, hogy. Ugye, hogy legyünk konkrétabb, arról van, hogy a nemzeti, nemzeti újjáépítési tervel kapcsolatos tárgyalásokban az utóbbi időben elkezdték bizottsági oldalról mondogatni, hogy jó-jó, akkor ez a feltételességi eljárás ez nem van, de a nemzeti Újáépítési program kapcsolatos tárgyalásoknál az igazságszolgáltatás ügyetlensége elő fog terülni. De még nem mondták meg nekünk konkrétan, pontosan. Hogy mi, Mert így önmagában az igazságszolgáltás. Jó, de ilyenkor mit csinál a Navracsics? Hát ilyenkor azt mondjuk, hogy várjuk, hogy mikorra jönnek az észrevételek, amire választ tudunk adni. Jó, de ahogy én kivettem a folyamatot, ennek elvileg sohasem lesz vége, illetve akkor lesz vége, amikor lejár a határidő, és kezdődik valami másban újra előről. Én ezt úgy gondolom, hogy ez részben egy, egy türelemjáték, egy időjáték. Igen, de a tárgyalásoknál ez nagyon gyakran előfordul hogy a tárgyalófelek egymással így is taktikáznak a tárgyalási idő vonatkozásában. Ha összehasonlítjuk itt most a tárgyalófeleket, akkor kétségtelen az Európai Bizottság az, akinek kicsit kevésbé fontos az idődimenzió. Neki sem lényegtelen, de egy kicsit kevésbé fontos, és mi vagyunk azok, akinek pedig fontosabb, mert mi nem akarunk korrás veszíteni. Szerintem a bizottságnak sem jó, ha kicsúszunk az időből, de... Ja, kevésbé nagy probléma, mint, mint, mint nekik inkább veszteség. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy más a a két tárgyalófélnek. Tehát a magyar kormány egy jól azonosítható, viszonylag egyszerű szerkezeti tárgyalófél, egy, vagyok én és az alán tartozó szakemberek. A bizottságnál ez egy sokkal bonyolultabb manőver, tehát a különböző főigazgatóságokat kell összehangolni, és nincs ilyen értelemben hierarchia a tárgyalózervezáción belül. Ez egy bonyolultabb, így, értem, csak azért jó lenne, hogyha gyorsabban, hogy készek lennénk gyorsabban haladni a tárgyalásokkal. Itt van Jávor Benedeknek a szeptember 24 i megjegyzése. Lehet azt mondani, hogy lényegtelen, csak ugye egy hétköznapi ember miközben hallgatja most önt, ezt is elolvassa, és összeegyeztethetetlen. Tehát azt akarom önnek ebben érzékeltetni, hogy mi az, amiben én küszködök, és ami nem megy. A magyar kormány szereti azt hazudni, hogy a békét támogatja, de nem a magyar kormány Oroszországot támogatja, teljes családok megkínzását és tömegsírba lövését támogatja, gyerekekkel teli színházak vagy szülészetek lebombázását, a bucsai és az izjumi mészárlást támogatja, az ártatlan civilek árammal kínzását, térdő puskatussal való szézzúzását, fogai kiverését támogatja. A magyar kormány nők tömeges, szisztematikus megarrőszakolását támogatja, gyerekek deportál és egyéb bestiális kegyetlenségeket, a magyar kormány háborús bűnösöket és háborús bűnöket támogat, nem békét, és ezért felelniük kell. Szerintem undorító. Tehát nem lényegtelen, hanem undorító. Ez az érvelés is undorító. Jábor Benélekszentem ezzel kírja magát a, a közélet közébe. Érteniük kéne az embereknek Magyarország, Oroszország, Magyarország, Ukrajna, Magyarország politikáját a háborúval kapcsolatban? Hát nyilván mindenkinek szintjét hogy ki akarja érteni, illetve ki akarja csak mondjuk egy egyszerűsített szinten a hétköznapi életben kezelni ezt a konfliktust, de ez szerintem nem fér bele, tehát ez, ez egyfesztő hatásodát gondolító, tárgyalóképtelen stílus, tehát így nem lehet. Azok a hétköznapi események, amelyek vannak most, azok bármilyen szempont... Tehát hogy mondjam, van -e egy vonal húzva az önterületén? Mert ugye ez közvetve az önterülete beszűrődik, ez egy másik gépház egy nagyobb konglomerátumban. Ugye elvileg itt... Van-e húzva egy idővonal, amíg most Magyarországot vizsgálják, vagy ilyen idővonal nincs, ez permanensen változik, hogy ez most 2012-ig, 2014-ig, vagy 2022. szeptember 30 ig vonatkozik, vagy majd az október else-ét is nézik. Tehát milyen újabb és újabb szempontok merülhetnek föl, amelyeket ő azért sem tudhatott volna egyébként megtárgyalni, mert tegnap történt. De ugyanakkor mégis ezen bizonyos pénzek megkapásához szempont válnak egyszerűen abból adódóan, hogy valaki beviszi az asztalra. Hát ez itt jobbára... Igen, nincs nincs ilyen idők ez is politikai vitatárgya, hogy akkor Magyarországgal e, mi legyen. Ugye elvileg a, a, a, meg is vannak a források, tehát az Európai Bizottság, illetve a Tanács meg is hozza az hogy Magyarország részesülhet a forrásokból, és el is kezdik folyosítani a forrásokat, akkor is fönnállannak a lehetősége, hogy fél év múlva, egy év múlva, másfél év múlva, a forrásokat, hosszabb, rövidebb, ideig, ez nem példané... Jó, én arra gondolok, hogy mennyiben felt, de ugye úgy tűnik, hogy ha a magyar kormány bizonyos dolgokat felállít, akkor szervezeteket, akkor azzal teljesít valamit, holott mind a ketten tudjuk, nem ezen intézmények kapcsán, hanem más intézmények között, hogy a puding próbálja az evés. Na most ez a puding, de ezt még senki nem eszi, hiszen mire ezek az intézmények fölállnak, addigra a döntés születik, hogy ezek majd hogyan fognak működni, az egy későbbi időpont. Mi az, aminek primátusa van? Szerintem itt a bizalomnak van jelentő. És az van? Hát ez, ugye, az, ez a megállapodás, illetve ennek a végrehajtása, ez ilyen értelemben egy bizalomépítési folyamat. És szerintem az Európai Bizottság úgy van vele, hogyha meggyőződik arról, hogy mi ami vállalást tettünk, és ezeket a határidővel teljesítünk úgy, ahogyan megbeszéltük, akkor az elégséges bizalmi színpár ahhoz, hogy megkezdődjön az tényleges együttműködés a finanszírozás is. Remélem nem keverem a szezont a fazonnal, de ha igen, akkor jó indulatúan kijavít. Amikor újra előveszi Magyarországot az Európai Parlament és vitárt tart a 3000 milliárdos pénzmegvonásról a jövő héten, az mi lesz? Az egy politikai vita lesz. De annak mekkora ráhatása van arra, amit ön csinál? Olyan értelemben lehet ráhatása, de az Európai Parlamentnek nincsen, nincsen ezekkel a kérdésekkel, jogilag kötelező értelemben évesen. De politikailag hat. Ez, ez, Én, ez, Ennyi. Ez, igen. Politikailag hat. Tehát az Európai Parlament, amit tesz, és amit a történelme során mindig is tesz, az az, hogy a hatáskörén, a jogilag megállapított hatáskörén egy kicsit túllépve mindig, politikai befolyást próbál kiépíteni, és ez gyakorol más intézmény a és ezt próbálja meg a saját pozíciójának erősítésére felhasználni. Ez most csak egy leírás, tehát nem, ebben nincs semmilyen értékítélet. És ennek része az is, hogy megpróbálja az Európai Bizottságot szarokbaszolítani, befolyásolni a töpünk az ügyben, hogy nehogy adjon Magyarországnak egyetlen eurocentet is. Hol van az a határ, ha van ilyen egyáltalán, hogy ez egyébként átlépe a gyakorlatba, vagy megmarad papíron? Ez csak a, a, ez élettani kérdés. Ha az Európai Bizottság fogalmazni, hogy az intézményi a megroppan, vagy lelke megroppan, megijed, akkor, akkor engedelmeskedhet az Európai Parlamentnek, anélkül, hogy jogilag egyébként kötelezve lenne erre. Egyébként ez a fajta hierarchia, ez jól van kitalálva? Itt elvileg nincsen hierarchia. Erről beszélek? Elvileg nincsen. Hát gyakorlatilag ez egy nagyon dinamikus hierarchia. A, a, attól függ, hogy a bizottság mennyire erős az elnöke politikailag. Hiszen egyébként az ön leírása nem, tehát ez az én szövegem, nem az öné. Egyébként egy bolyt is lehetne az Európai Parlament mondván beszélnek össze-vissza, aztán majd az Európai Bizottság eldönti, mit akar. Többé-kevésbé igen. Tehát lehetne egy olyan is, ha a mi időnkben amikor Junker volt a bizottság elnöke, akkor ha bolyt nem is volt az Európai Parlament, de azért lényegesen gyengébb pozíció, befolyásoló pozícióban volt, mint most van. Akkor Zsatod Junckernek a, szerintem a, a, akkor is kellett az Európai Bizottságnak egyeztetnie és együttműködnie, de ő ezt inkább a tanácssal tette, tehát a tagállamok képviselőivel, és kisebb mértékben az európai parlamenti képviselőkkel velük is, de azért nem, nem volt, én nem érzem, nem éreztem ennyire sarokba szorítotnak az európai bizottságot, mint most. Mert az van? Mert az... Szerintem most igen. Én szerintem most ezekben a kérdéseben, Lengyelország kérdésében, Magyarország kérdésében egy kicsit az orosz szankciók kérdésében is az európai bizottság szerintem a fogalmazódik a politikai a pszichológia szempontjából alárendelt helyzetben van az európai bizottság. Hogy alakult ez ki? Az európai parlament mindig nagyon hangos. Én szerintem Azáltal, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke nem úgynevezett csúcsjelölt volt. De mi... akkor ez így marad, mert ezt mindig elmondja. Tehát e, akkor ez így marad, amíg ő van? Sőt, én attól tartok, hogy egyre inkább így lesz, ahogyan közelezünk az Európai Parlamenti választások A következő Európai Parlamenti választások Ott-ott történhet valami jelentős áttörés? Hát a választási eredmények egyelőre. Hát ezt kérdezem. Nem tudjuk. Hát két, két évvel vagyunk a az európai parlamenti választások előtt. Tényleg nincs ember szerintem, aki meg tudná mondani, hogy mi lesz két év múlva. De önnek az egész működésnek a dinamikáját látja, miközben egy óriási adminisztrációt igazgat, ahol az adminisztráció legvégén a dolgozónak egyáltalán nem kell tudni az, hogy az Ursula von der Leyen éppen milyen lelki állapotban van. Hát igen, sőt, a, senki nem kell lehet hogy Ursula von der Leyen milyen lelki állapotban van, mert mert ez valóban egy olyan intézmény, tehát az Európai Unió egy olyan intézmény, tökéletesített intézményi együttműködés, ahol elvileg az eljárások, az intézmények, a személyi szenvedélyek kikapcsolásával jól tudnak működni. De Leszámítva Magyarországot. hogy Magyarországgal való kapcsolat. Igen. Hát most, egy, most igen. Ez egy kérdés volt. Kérdés volt, meg volt benne pont is. Elvileg nem. De most, most egy kicsit azt látom, hogy zaklatottabb mindenfajta intézményi kapcsolatrendszer tagállami, uniós intézmény között is, és az uniós intézmények egymás közötti kapcsolatrendszere, és szenvedélyesebb, és zaklatottabb szokott lenni. Mennyit változtat ezen a háború? Mert kívülről nézve, outsiderként úgy tűnik, hogy sokat, de lehet, hogy semmit. Sokat. Szerintem sokat. Sokat változtatott a koronavírus járvány. Ugye ott annak idején többször beszéltünk mi arról, hogy az, hogy online tehát nem jelenléti Igen. találkozók és megbeszélések vannak, ez mennyit, mennyit ront az Európai Unió intézményi hatékonyságán, hiszen nincsenek folyosói egyeztetések, kávézgatások, beszélgetések, ami a, a motorja tulajdonképpen, vagy nem is motorja, kenőolajja az intézményi együttműködésnek, és szerintem a háború is erre rátert. Tehát egy, egy megroppant személyes kapcsolatrendszerre ez a háború és annak a Magas érzelmi telítettsége az a kapcsolatos reakciók szerintem szépen rontanak a hatékonyságát. És ez azért van, mert mással foglalkozik? Az Unió? Hát igen. Hát félig, igen, félig az agya le van foglalva más eseményekkel, ami, ami jelentős részben rajta kívüli, a, a hatáskörén, a hatókörén, Kívüli uh, eseményben. De ne felejts el, hogy Navracs is azt mondta permanensen, hogy ami az Unió, az belpolitika. Emlékszik még rá? Igen, igen, igen, igen. Ez, hát a, az, az e tekintetben a belpolitikának egy új fejezete nyílt. Igen, szerintem igen. A, a uniós szinten is, de tagállami szinten is. És, és Magyarországon depláne? Igen, igen. Ez abszolút, tehát ez nagyon sok szempontból új helyzet. Annyira sok szempontú új helyzet, hogy van értelme azt is nézni, hogy ez minőségileg új helyzethez jelent, vagy pedig mennyiségileg szaporodtak csak meg az esetleges módosító tényezők a rendszeren belül. Magának az uniónak a működését mennyiben befolyása egy-egy kormányváltás? Befolyásolhatja, attól függ melyik országról van szó. Ez vannak olyan országok, ahol a kormányváltások, Elkönyvetek és. És nem jelent olyan nagy, nagyon nagy váltás, mint egy Románia esetében, ahol elég gyakran változtatják egymást a kormányok, és nincs radikális a Európa politika vonatkozásában legalábbis nincs radikális változás. Olaszország. Olaszország esetében szerintem mindig az azt szoktam mondani, hogy az kérdés, az, hogy cselekőképes kormány jönne létre, vagy nem. Az utóbbi 70 évben Olaszország azért nem bővelkezet a cselekőképes kormányokban. És ha nem cselekvőképes a kormány, akkor, akkor tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy milyen a választási eredmény. Ez Egyelőre úgy tűnik, hogy ez most egy nagyobb eséllyel válhat cselekvőképes kormányá, hiszen elég nagy többséget szerzett a jobb oldal. Ugyanakkor ez a jobboldal heterogén, és én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy a jobboldali, lehető jobb oldali koalíció viszonylag rövid időn belül egymással is nagyon kemény konfliktusokat víznak majd És a periférián Csehország és Szlovákia, ahol szintén gondok vannak, más jellegűek, mint Olaszországban. De és ki Lányi, tudja? Én nem, tehát ebből a szempontból nem, nem tartom kockázati tényezőnek. Csehország, hát, ezt nem tudom megítélni, Csehország, aki a legkülönetben, hogy én azt sem különösebben, más-másokból Szlovákia esetében azért nem, mert ott van egy olyan alapvető konszenzus az Európai Unióhoz való tartozás tekintetében, amit amennyire én látom, semmilyen jelentősebb politikai erő nem akar felülírni a szlovák belpolitikában. Csehország esetében más értelemben van egy hasonló. A cseh-európa politika fogalmazunk, hogy sokkal euró szkeptikusabb, mint a szlovák-európa politika, de azok a pártok, amik ott szerepelnek, azok nagyjából osztoznak ebben az eltérő kategóriai Európa politikában. Tehát nem érzek, hogy jelentős változást Olaszország esetében lehet. Olaszország az politikai változás, az is felértékelhető, hogy Olaszország alapított az állam, és nagy állam, és Európa kedvence. Tehát az, amit az olaszok megtehetnek, azt nagyon-nagyon kevés nem teszteheti meg Európában, és az Európai Unióban is. A olaszoknak minden megvan bocsátva azt is mutatjuk. Ebből adódóan euh, jobban is használhatják a, a nagyobb mozdást van az Európa politikai Cseh, Magyarország és Törökországban vajon mikor ratifikálja a parlamenti szinten azt, hogy csatlakozhasson Svédország és Finnország a NATO-hoz? és én tudom, be van terjesztve a Magyarország gyűlés elő, de hogy az utókerül napi rendre ez nem, nem tudom, ez az ezek információ. De ez nem például sürgőség tehát hogy a svédek és a finnek azok nem értékelnék ezt? Vagy a háború okán, vagy, vagy ez legyen a de külügyminiszter nem nem gondja? De, de sem a svéd, sem a finn a eddig nem arról volt szíres, hogy a magyar érdekeket értékelték volna, mi is sok nagyon volna. Nagyon jól beszél. Pontosan erről van szó, hogy miközben ugye eddig nem olyanok voltak, Ugye ez olyan, mint egy osztályban is. Az egyik így tart be a másiknak, a másik meg szövetkezik vele. Vajon például egy ilyen háború nem alkalom-e arra, hogy az ember ezeket a szempontokat átgondolja, és attól aztán talán a viszai rendszer is változik? Fogalmam nincs. Hát ugye Ukrajna kapcsán a kulturális egyensület, a nyelvtörvény permanensen szerepel, miközben egy kívülálló hülye, mint én, azt kérdezi, hogy hát most tényleg ezen fogtok fennakadni, miközben ott dúl a háború. Magyarázatként szerepel, de, de Magyarország azért egy millió ukrán menekültet ellát, felépít egy iskolát, abban a bucsában, amit Jávor Benedek az ön által idézve egyébként már-már magyar háborús bűnként jelenít meg, és rengeteg segítséget az ukrajnának. Tehát itt nem arról van szó, mert ugyan szereti a magyar, magyar közvélemény, úgy látta, mint hogyha Magyarország nekülnának egyáltalán nem segíteni, és én az oroszok szekerét tolná. De most nem csak erről beszélk, hanem az egészről. Tehát, hogy mennyire írja felül a háború, mindazt, ami korábban volt? Hát szerintem a Pínországhoz és Félországhoz fűződő viszonyunkat nem írja felül a háború. Megkezdtük, tehát a magyarok kifejezetten, én nem, én nem találkoztam soha egyetlen olyan mondattal, magyar politikustól, Amivel finneket, finnországot úgy bírálták volna, ahogy a Jó, Hát ráadásul nem régen, nem emlékszem pontosan, a Facebookján volt is egy olyan esemény, ahol finnország jelen volt. Most volt a Finnormagyar, vagy bocsánat, finn, a testvérvárosi találkozó Vesztenben. Igen, er, e, erre utaltam. Igen, Köszön, Igen. Köszönöm, hogy válaszolt. Az elkötelezett vagyok a finn magyar. Barát. fővárosi hanyagság, hogy a. a Önt mennyire, mennyire foglalkoztatja ez a ez a kilukadó északi izé, áramlat, ami egyre újabb, több, egyre újabb és újabb lukakkal rendelkezik, és azért nem, nem megnyugtató, hogy ott nem tudom, ez van, vagy legalábbis engem nyugtalanít. Önt, engem is nyugtalan. hogy ne? abszolút nyugtalanít, igen, igen. Hát ennek meglátjuk még Ön, ön nagyjából sejtő, hogy mikor fogja lerakni a telefont azzal, hogy ne aragudjon fialat, de most abba kell hagynunk, mert kitört a harmadik világháború. Hát bízom benne, nem kerül sor. Én, ne, én nem azt kérdezem, abban én is bízom, de azt kérdezem, hogy azért vizionálja-e? Um, hát ez, ezek innentől kezdve egy politikus számára nagyon veszélyes mondatok. De azt mert... árulj el nekem, hogy hol kezdődik, hol végződik a szakember. Ugye bármennyire hihetetlen, én tudom, hogy ön kicsoda. De én önnel, mint egy szakemberrel beszélgetek, mint hogyha az autómról lenne szó, hogy az miért nem működik. Én értem, hogy ön közben más is, csak ugye mindig figyelem az, hogy van azért önnek egy ilyen tudat alatti, ami bekapcsol. Amit én értek, én is ismerem ezt, bár amikor dolgozom, az összes botrányom azzal volt kapcsolatos, hogy én ezt elfelejtettem. És így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy nem is bánom, hogy elfelejtettem. De önnek egy ilyen felettes énje van, ami ilyenkor bekapcsol? Hát ez a tapasztalat, a keserű tapasztalat fogalmazunk így, mert van egy ember ott valahol, aki sem nem ön, sem nem én, aki hallgatja ezt a beszélgetést, azzal a szándékkal, hogy ebből kivesz egy olyan mondatot, amivel a Navrasisnak jó nagyot be tud ítni, és folytathatunk egy óra tíz percen keresztül ezt a nagyon szofisztikált beszélgetést. Ha én mondok egy olyat, hogy hát bizony én úgy érzem, hogy holnap után akár ki is törhet a harmadik világháború, akkor ő ezt az egy mondatot megpörgeti, hogy Navrasis szerint, Holnap után kicsoda a harmadik világháború, mondta reggel ki a lányos két műsorába, és mondhatta, hogy ez, ez a mondat önálló életet velem szembe És az ön pozíciója nincs olyan erős, hogy ön el tudja azt érni, hogy azt mondja, hogy ez nekem itt. Volt már ilyen? Nem csak pozícióban, nekem lelkem is van, képzelje. Tudom, hogy nem nézt Hát, igen. Na, és ezért nem csak a pozíciómat védel, hanem a saját személyemet is ütöle. Én a kettőt egy, együtt kezelem. Önneke, önnekem egy veszprémi polgár, egy potenciális mezőr. Ez, jó, így, így én is. Oké. Okay. Ebben De látja azt a pillanatot, hogy lerakja a telefont? Uh, nem tudom azt, hogy következik be. Nem, nem, nem. Akkor azt mondom, hogy nem látom, mert nem tudom azt, hogy De azt árulja el nekem, hogy ez eszkalálódik, vagy valójában egy és ugyanazon történésnek vannak különböző eseményei, csak én nem tudok különbséget tenni. Én szerintem eszkalálódik. Én és az eszkalálódásába egyre több minden vonódik be? Hát, igen. De ha ez így van, akkor azt árulja el nekem, hogy fontos tényezője az, hogy az Európai Unió ezügyben mennyire egységes? Vagy most valami hülyeséget kérdeztem. Szerintem fontos tényező, hogy mennyire egységes és most egységesebb, mint amilyen a háború előtt volt. Ugye én azt tanultam történelemből, hogy amikor jobb ágylázadás van, akkor a földes urak összefognak. Igen, Aztán hogy ez így volt, vagy nem így volt, ez ugyanaz. <tört> akkor írjuk át a történelemkönyveket. Igen, igen, igen. Nem voltam nem, ott. Nem, azt mondanám, hogy nem egységesed. Tehát volt egy olyan időszak, és az első időszakunk az Európai Unió példától egységes volt. És ahogy bővültek a szankciós török, illetve eh, ahogy hamarosan, az idő, és eszkalálozott a háború, úgy töredezik ez az egység. Nem szükségszerűen fog felbomlani, de, de úgy jelennek meg a vitaportok. És itt nem csak Magyarországra gondolok, én a legalább ennyire éles vitát. Én ezt értem, és a COVID nagyon sok mindenre volt uh, válasz, anélkül, hogy háború lett volna. Uh, én azt jól érzékelem, hogy az egyes tagországok a, a félelmükben, hogy az őket hogyan érinti egy-egy szankciós csavag, az is közrejátszik, hogy nem várhatnak közvetlen segítséget az uniótól arra nézve, hogy azt a baráti segítséget kapják meg tőle, ami egyébként nála a szankcióból adódóan el és kimarad? Hát ugye mi erre konkrét példát tudom mondani, hát Magyarországon semmilyen segítséget nem kapott jelen a szankciók, Ilyen előírása egyébként van az Uniónak, vagy az Unió lelke az egyébként ez diktálná, vagy ne kérdezzek tovább ilyen baromságokat? Előírás nincs, de azért, hogyha ezek a veszteségek, amit most Magyarország kénytelen elszenvedni, az egyoldaló energiapítése miatt Franciaországot, vagy, vagy Olaszországot érnék akkor nem kétséges számomra, hogy a legmagasabb szinten foglalkoznának vele, és valamilyen mentőcsomagot mentő már csomagot volna, neki. Ez egy szubjektív vakság, vagy nem is szubjektív, és nem is vakság? Ezt mindenki tisztában van vele. Lehet, hogy én vagyok monomániás, de ez egy kulturális vakság. Függetlenül attól, hogy amióta beszélgetünk, ön próbálja kinyitni erre az emberek szemét, hogy ne ebben szenvedjen. Igen, de szerintem egy nyugatnémet, európai bizottsági elnöknek, egy holland, egy dán alelnöknek kulturálisan nem, ért, nem, nem annyira fontos Magyarország, mint, mint ország mint nem, de bármilyen is hanem, és nyilván kikérnék maguknak, egy ez és akkor azt kellene mondanom, hogy persze, igen, hát hogy De az igazság az, hogy nem annyira, az ő európájuk, az ő látókorúk, az megszűnik még a Vattánál, ez a helyzet. Ha ön élete végei politikus lesz, és hosszú életet él meg, akkor x év múlva elmondhatja, hogy ebben változást ért el? Én nagyon szeretném, akkor azt, talán nem a Hajrá MSZP nem jött be, de a Hajrá Navras is még működhet. Hát remély, remély. a családnak, mindenkinek, az összes lánynak, a feleségének, dolgozzon a haza üdvért. Köszönöm szépen. Üdvért mert. vagy üdvére? Üdvért. Én talán ügyvéért. Nem tudom megmondani. Ezt biztos, hogy vannak nálam műveltebb emberek, akiként megmondják, aki hogy mi a különbségeket. Üdvére. Üdvére. Üdvére. Szerintem üdvére. Haza üdvére. Köszönöm szépen a rendelkezésre a jövő héten. Látja magával, se tudom abba, hogy... Viszontlátásra! Nincs hang, tudom, hallgatok. Van ez így? Nem esekünyélbe beszélek, van, aki ezt nézi, hallgatja? Van, aki számára ez érdekes? Aló, jó reggel. Jó reggelt, elkezdtem beszélgetni a Filipovval, nem tudtam abba hagyni, elkezdtem beszélgetni a Navracsicsal, nem tudtam abba hagyni, elkezdtem a horvát Csabával való beszélgetést tartom, attól tartok, hogy ezt sem bírom abba hagyni. Nekem ez a mániám, hogy másfél órában le tudom az összes beszélgetési terhemet a nap folyamán, aztán az igényet a világán nem beszélgetek senkivel hogyha az ember pszichológushoz járna, akkor ez másfél órába meglehetősen sokkal fájna. Köleg, hogyha így nézzük. Figyelj, én, én 17 éves koromtól jártam egészen mostanáig, ha valaki erről tudná neked mesélni, az én vagyok, de az én pszichiáterem nem volt annyira drága, bár jelentős pénzt hagytam nála az elmúlt évtizedekben. Ez csak egy eh, rosszul sikerült vicc akart lenni a részemről, de nyilván, hogyha az ember kibeszélheti magából a gondolatait, az mindig segít. Ha nem kell ehhez egy pszichológust igénybe venni, az még jobb, de szerintem azért értékes gondolatokat szoktunk időnként felhozni, és nyilván van benne olyan, ami nem lett volna baj, ha nem hangzik el, de azért ez ilyen az élet. Tehát vannak szép, vannak kevésbé szépek. Horváth Csaba Zugló polgármestere van vonalban, beszélgettünk a szószoros értelmében, tehát néha én kérdezek, ő is kérdezhet, ez így működik, hogy... Kezdjette, tehát azzal, ami, ami, ami most foglalkoztat, és úgy foglalkoztat, amit meg megosztanál a nagy érdeművel. Nem szenvedek témahiányba, de ez már hozzá vagyunk szokva. Igen, október elsőjével eh, indítjuk a rezsi támogatási programunkat, illetve a őszi krízis eh, csomag... Az hogy működik? Ez úgy működik, hogy október elsőjétől be lehet adni az igényléseket, például a fűtés támogatása. Az... Ki az, aki ennek megfelel? Például akinek a nyugdíja 100 ezer forintnál kevesebb, az egy kategória, vagy 142.500 forintnál kevesebb, vagy 170 ezer forintnál kevesebb. Ez a három jövedelmi kategória van, és ehhez kapcsolódik a főváros 48 ezer forintos támogatása, kapcsolódik 27 ezer forintos támogatása, vagy a főváros 24 ezer forintos támogatása, és ez egy ablaknál idén... Ezek összegződnek, vagy vagy, vagy van? Nem, ez összefüggőzhet is, tehát az ubroi 27 ezer forintot 142.500 forintig adjuk e, a megfelelő paraméterek mellett, a fővárosi támogatást e, 100 ezer forintra 48 ezer, illetve valaki speciális támogatásban részesül, például gyermekvédelmi támogatásba, akkor neki a magasabb. De aki az egyiket kapja, az kaphatja a másikat is. De kap, abszolút, tehát mind a kettőt. Kap. Hogy működik a rendszer? online -on is működik, vagy csak személyesen? Abszolút működik online módon, de az idősek dominánsan. Igen. Is személyesen szokták ezt. Tehát elmegy a Bácska És akkor segítenek a munkatársaink. Ők kitöltik az adatlapot, mind, minden adatlapot kitölt, megnézik, hogy az ő jövedelmi helyzet, uh -huh. helyzetében milyen típusú támogatásokat kapott, és akkor lehet, hogy 3-4 támogatást is el tud vinni. Ezen az egy Ez egy felülről zárt csomag magyarul, hogy ezt bárki megkaphatja, vagy eljön az a pillanat, amikor azt mondja a főváros és Zugló, illetve az összes további önkormányzat, hogy ennyi volt, sajnáljuk. Nem, ezt minden erőn felül, tehát az a, az a döntésünk, hogy ezt mindenképpen biztosítani fogjuk. Most egy nagyon nehéz helyzetben vannak az emberek, persze az önkormányzat is, de ez nem lehet ok arra, hogy ne segítünk. Ez mennyi időn keresztül folyósított? Uh, ez uh, nagyjából a november közepétől, egészen már, vagy november elejétől egészen március közepéig tart, uh, és ebben az időszakban adjuk ezt, tehát mi egy, egy szűkebb intervallumban adjuk. A főváros támogatás pedig havi egyelő részletekben írja jóvá a főváros a kiválasztott közműszolgáltatós számlánkon és az egyéb támogatásokat pedig eh, mi szintén egy összegben folyósítjuk. A básko kapacitása az mekkora? Eh, meg, tehát megfelelő mennyiségű munkatárs fogja várni őket, eloszlanak az igények, eh, de eddig ezzel nem volt probléma. Tehát és most mit gondolsz? Nem, nem is úgy, hogy probléma, mekkora ruhamra számít, számítasz, a roham nem egy jó szó, de most ez jutott az eszembe. Eh, inkább Praktikusan konkrét számokkal mondanám, 2440 családot támogattunk az elmúlt évben például a fűtés támogatással, ami véleményem szerint ennél egy jóval magasabb legalább 20%-kal. Én mostanában 3000 családra számítok, akik ezt a segítséget igénybe fogják venni. De valójában a jelentkezők azok most a közeljövőben fognak feltűnni, hiszen ez az érdekük. Így van, tehát valójában a, a, az igény az mindig ebben az október elejjei, tehát néhány hétben, tehát október hónapban, november közepéig ezek meg szoktak történni. Praktikusan akkor, amikor az ember észreveszi, hogy fűteni kell, észreveszi, hogy a megemelkedett rezsiszámlák, vagy éppen a, a normál rezsiszámlák nem férnek bele a család ügyébe, és akkor megjelennek a, a szociális rendszerben, ez így szokott történni, és ezt ennek megfelelően mi kezeljük. Tényleg megint egy egészen kiváló beszélgetést folytattam kisambrussal a főváros életéről beleértve mindazt, amiről most is beszélgettünk, vagy mást, de ebben a témakörben, ami a fenntarthatóságot illeti ügyben abban te, mint egy szöglete a fővárosnak hogyan állsz? már melyik részére gondolsz? Hát, hogy, az, a, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy amit ki kell fizetni, és ami rendelkezésre áll, ezek egymáshoz hogyan viszonyulnak? Igen, én ebben e, hívtam fel a figyelmet e, Szerdán a közgyűlés előtt, egy sajtótájékoztató keretében, hogy nyilvánvaló az a helyzet, amiben az önkormányzatok és az emberek kerültek, e, az nem oldható meg kormányzati együttműködés nélkül, mit értek ez alatt, az emberek egy részének a problémái nyilvánvalóan az önkormányzatnál jelentkezik, és nekünk úgy a kötelességünk segíteni. Még akkor is, hogyha szinte lehetetlen feladat, mert több pénzt kellene elköltenünk, mint ami mi rendelkezéssel. De nekünk az állampolgárok felé ki kell tartanunk és szolgáltatnunk kell. De van egy másik oldala, a bevételi A kormány folyamatosan elfaragja az önkormányzatoknak a saját bevételeit, például Zuglónak az a idei 2,3 milliárd forint szolidaritási adó helyett jövőre úgy gondolják, hogy még szolidárisabbnak 3,6 milliárdot fizetőnek kell lennünk. Ez a fővárosnál már közel 60 milliárd forint. Tehát miközben az energia számlája Zuglónak megnövekedett 1,2 milliárddal, a gázzal és a villanyjal, közben még a szolidaritási adót is növelik 1,3 milliárddal. Ez ugye nem csak hogy arány, aránytalan, hanem, hanem észszerűtlen. Tehát amikor az önkormányzatokkal arról kellene tárgyalni, hogy hogyan tud visszaadni a kormány a befizetett azonkból, akkor ez, ez még, még újabb és újabb elvonások születnek. Éppen tegnap, miközben köz, testületet tartottam, jött a híra a kormányinforról, hogy újjás miniszter úr azt jelenti, hogy az önkormányzatok nem számíthatnak idén semmilyen kompenzációra. Tehát ez a, az volt az üzenet, hogy oldják meg, gazdálkodjanak, jobban legyenek ügyesebbek, kreatívabbak, majd jövőre tárgyalunk róla. Na most ezt már egyszer hallottam a Covid idején, amikor szintén volt egy nagyon komoly válság visszaesés és pénzügyi probléma. Ott is emelkedtek a költségeink, akkor is azt mondták, hogy akkor majd tárgyalunk róla, egyszer még Fürjérs Barázsol is volt egy online chatünk. Majd soha többet erről nem tárgyalt senki, és azt meg megtudtuk a kormányközlőnkből, hogy bizonyos fideszes önkormányzatok kaptak kompenzációt. A kormány szempontjából ellenzékének gondolt önkormányzatok, meg nem. De véleményem szerint egy ilyen válság időszakában most már túl kellene lépni azon, hogy mondjuk Budapest ellenzékének számít a kormány szemszögéből, és ezért szivatja. Hát amikor a Ástart aminek a, a villanyszámlája 21 milliárd volt, és most vállalkozás szerint 300 milliárd lesz. Tehát nyilvánvalóan nem fog tudni működni a személyi szállítás, a vasúti személyszállítás Magyarországon, a kormány nem adja oda azt a 280 milliárdot, mert... A más tart sem tud áramot. De... Jól beszélsz, ugye a logikája az, hogy egyébként ez a fővárost illetően is így működik. Vajon Zuglót tekintve is ugyanígy működne-e magyarul, hogy az a fenyegetettség, mert szerint valaki leoltja a villanyt, kicsi, vagy különbség van a 4-es, 6-os villamos és Zugló egyes intézményei között. Gondolom, érted, amit mondok, ha másért Magyar. nem, mert Kis Ambrusra többet találkozol, mint én. Igen, óriási a különbség, tehát ez, eh, ahogy mondtam, a Mávstartnál 280 milliárd, a fővárosnál 200 milliárd forint, az áramszám a töblet. Ez csak a többlet. Eh, és akkor most elérkezünk a kulcshoz, hogy miért oltható meg inkeservesen, és véráldozat és amputációk ára mi az a véroltható meg egy zuglói önkormányzatnál, de csak részben, tehát van ára, de ott... Ez... Jó, ugye csak, hogy világos legyen, ugye Kis Amrus azt mondja, hogy növekedhet bárhova a BKV költsége keresi azt az embert az elműnél, aki egyébként egyszer parancsra le fogja oltani, és ezért valahol nem fog közlekedni a villamos, ő a négyes, hatos szokta említeni, szegény többi villamos, uh, és emellett kitart, és ebben van logika, ez természetesen akkor bukik meg, amikor egyszer valaki lekapcsolja. Ugyanez, mennyire vonatkozik zugló intézményekre, ha érthető a kérdés, de szerintem nem, nem voltam nagyon bonyolult kérdést, ha hagytál volna még egy fél Bocsánat, nem lenne, oké, többet is. Ha volna, akkor meg volna, hogy mér, eh, nem várható zuglóban ilyen helyzet, azért nem várható, mert nálunk a növekmény az durván 1,2 milliárd, ha úgy tetszik, ez 3 százalék a költségvetés. Uh -huh. Nagyon sok pénz a mozgásteret illetően, mert beszűkült a mozgáster, a 3,6 milliárd szolidaritási adó mellett, az iparüzési adófelezés miatt, a adó elvonás miatt, meg egyáltalán az infláció közétkesztetés miatt is legalább 800 millióval többet kell fizetnünk, mint korábban. Tehát nekünk is van egy 6 milliárdnyi problémánk összességében. De ebből mondjuk az energia számla az plusz 1,2 milliárd, az 3 Ennyit egy 33 milliárdos büdzséből inkeservesen ki lehet gazdálkodni, főleg úgy, hogy intézményeket integrálunk, rövidítünk, majd igazgatási szünetet rendelünk, tehát próbálunk spórolni, ahol lehet, ez még kezelhető. Azért menjünk a fővároshoz, mert amikor arról beszélünk, hogy ott 200 milliárd, akkor ott a 480 milliárdhoz kell képest 200. Tehát nem 3 kellene, hanem több mint 40 ot kéne pluszba gazdálkodni. Nincs olyan költségvetés sem önkormányzati, sem állami, sem e, céges, ahol egy 40 os költséget, e, költségtöbletet ki lehetne gazdálkodni, és ezért van illaz a kis Ambrósnak, valóban a Budapest vezetéseként azt hoztuk, hogy mi működtetjük a várost e, és fizetjük a számlákat, amíg csak lehet, e, és mi akkor is működtetni fogjuk a várost, amikor már nem tudjuk fizetni a számlánkat, aztán majd döntse el a kormány, mert az állami, állami e, áramszolgáltató. Le... Oké, én ezt értem, de akkor most kérdezem, mi lenne, ha te ugyanígy működnél zuglóban? Minden vonatkozásban. Már milyen szempontból? Hát én elmondtam, hogy én nem, nem tudok így működni, mert nálam nincsenek olyan állandó fixterek, mint egy, eh, egy eh, 200 milliárdra megemelkedő. Ez értem, de az az intézmény, ami egyébként korlátozás alá kerül, vagy amit bezárnak, azt hasonló módon nem tudnád fönntartani. Nálam nem ekkora a probléma, ezért mondom, hogy nem összehasonlítható egy települési önkormányzat, akár egy kerületi önkormányzat, egy olyan nagyvárosi önkormányzattal, és ebbe egyedüliként Budapest specialitás az egyetlen uh -huh. az országban, ahol a speciális ellátandó közfeladatok, mint közlekedés, közvilágítás, ivóvízszolgáltatás közlekedési, ez különbözteti meg, tehát egy olyan speciális szolgáltatási csomaggal rendelkezik. Oké, értettem. Ez energia ekkora kitettség többletet ja, Akkor professzorul egy másik kérdés ezzel kapcsolatban. Vajon zugló, de most nem zuglóról van szó, de mégis a te zugló polgármestere vagy. Ebben a szituációban egy önkormányzat többet vagy kevesebbet engedhetnek, ha a kérdés érthető, hogy eladósodjon. az is eh, tény, hogy minden önkormányzat ugyanezzal a problémával küzd. Tehát, ha a kormány nem fog változtatni a hozzáállásán, akkor az önkormányzatok sorra fognak bedőlni. Ebben zugló... Eh, Amikor bedől egy önkormányzatokat, valójában mi történik? Valójában a bedőlést úgy értem, hogy képtelen lesz kifizetni eh, adott esetben a beérkező számlákat. Vagy pedig eh, képtelen lesz arra, hogy a folyószámla a hitelét, ami minden önkormányzatnak van likviditási szempontból, mert az adóbevételei nem egyenletesen érkeznek be, hanem az éppen két nagy csomagba, és ezért hitelt működtetnek. Az államháztartási törvény szerint, ha december 31 én nem zárjuk nullára a folyószámlahitelt, akkor egy szabálytalanság el elő, tehát ezen az alapon is mondhatnánk azt, hogy bedölt az önkormányzat, hiszen képtelen volt teljesíteni az állam által előírt pénzügyi paramétereket. De ez még nem jelenti azt, hogy működésképtelenné válik, mint ahogy a főváros esetében sem mondhatjuk, hogy működésképtelenné válik. Akkor válik azzá, ha a magyar kormányhoz kapcsolódó állami vállalat úgy dönt, hogy lekapcsolja az áramot a 4-es, 6 -as alatt, és előttem sincs meg az, hogy mondjuk kormány Viktor úgy dönt az író asztalánál, ki egy pecsétes papíron, hogy nem baj, akkor lehúzzuk, és nem, nem fog menni a villamos, mert a metró, mert a közlekedési ráták, mert a többi. Csak egy érdekes, tehát hogy. Mondhatjuk azt, hogy még a közlekedés nélkül le lehetnénk, de egyébként ez se igaz. De a vízműveknél, ami nem is gondolnánk, hogy mennyi áramot fogyaszt, de hát ugye szivattyúk juttatják mm -hmm. az otthonainkba a vizet. 2 milliárd forintba került eddig az áram, ezeknek a szivattyúrendszereknek a működtetése, a gépházaknak a működtetése, ez 30 milliárd nyilvánvalóan a 15-szörös általános szorzó. Tehát nyilvánvalóan nem lehet a vízműveknél se lehet, mert akkor ez mit jelentene? Emelni kéne az árakat, de nem lehet emelni az árakat, mert az emberek terheit sem lehet növelni. Ez most egy nagyon extrém helyzet. Véleményem szerint és az energetikusok szerint március környéken össze fog ez a feltupírozott gáz és áramfiat, mert ez egy abszolút spekulatív történet akkor vissza fog a helyére, viszont a kormánynál van jelenleg az a többlet, amit az emberek az infláció miatt megfizetnek. Tehát amikor bemegyünk a boltba, és kifizetünk egy mondjuk 500 forintos tejet, és azon, az mondjuk fél évvel ezelőtt még csak 250 volt, akkor nyilván a kettő között 100 forintonként a kormánykeres 27 forintot, tehát az ápát. Ebből a magyar kormánynál több ezer milliárd volt a napnál, ugye többször bejelentették már, hogy minden, minden várakozás felül teljesítettek. Tehát nem azért teljesítettek felül, mert annyira dübörög a gazdaság, hanem az infláció annyira megnövelte a költségeket, hogy ez az át. Ehhez képest neked, ha ez a te dolgod, mennyit kell matekozni annak érdekében, hogy a kereteken belül maradja? Nagyon sokat. Hónapok óter csináljuk, és nem állítom, hogy megoldottuk volna a túlói matematika feladatot, de dolgozunk rajta. Százmilliókat milliókat fakarunk, van, amikor 100 000 forintok fölött ülünk és próbáljuk azt is megtakarítani, még mindig milliárdok vannak a szükséges tószadóhoz. Kicsit csodálkozom, mert azt hittem, hogy ez már a hír lesz, de lehetséges, hogy hír lett, de, de nem uh, került elém. Ugye a tegnapi uh, Zulói önkormányzati képviselőtestületi ülésen rengeteg napirendi pont volt. Uh, én a javaslat a menstruáció szabadság bevezetésére nem véletlen választottam ki, uh, nem tapasztaltam, hogy erről bárhol máshol lett volna szó. Itt vannak előttem a határozati javaslatok. Milyen döntés született, illetőleg mi vezetett oda, hogy ez a fővárosi önkormányzat, vagy a Zulai önkormányzatnak a napi rendi pontjai közé került? Kérdezem tőled mindenféle szenzációs felhang nélkül. De azért nyilvánvalóan megütött a szemem. Igen, igen, igen. Nem ezzel a logikával, de azzal a logikával, hogy az embereknek, tehát a, a hivatalban dolgozóknak lehetnek sokféle egészségügyi, vagy adott esetben otthoni ügyintézési feladataik, amivel kapcsolatban szükségük van egy speciális eljárásra. Ezért vezettük be nagyjából egy évvel ezelőtt részben a COVID-dal összefüggésbe a home office rendszert, mm -hmm. tehát hogy van egy van egy normál menete, de lehet rendkívüli home office kérni, aznap is akár, és nem kell indokolni, hogy ez miért történik. Tehát ez egy diszkrét módja annak, hogy ha akár menstruációs fájdalmak... Ilyen korában nem volt. Ilyen korábban nem volt. Ilyen máshol van? Nem tudok róla, hogy máshol lenne, és ezt bevezettük, tehát ez működik. Oké, okay, te állj meg egy pillanatra, hogy működött? Ez úgy működött, hogy a munkahelyi, na tökéletesen. Tökéletesen, tehát ez arra is alkalmas volt, hogyha például valaki a saját otthonában, tehát hogy nem tudta megoldani, hogy munkaidőn kívül érkezzen egy szakember, akár is uh -huh. fel tudta használni arra, de természetesen ez nem jelentett az, hogy nem dolgozott aznap, nap. fizba. most azon a 15 percen keresztül, amíg felügyelte a zárjavittót, vagy bármit, vagy egy gázszerelőt. Ez e mióta volt Zuglóban? Ez egy, nagyjából egy évvel ezelőtt vezettük be, szép csöndbe a jegyző úr. E, a, mekkora forgalmat bonyolított ez a lehetőség? Mennyire éltek ezzel a dolgozók? Éltek vele, és uh, szerették is. Nem okozott fennakadást? Nem, nem. Nem éltek vele vissza? Nincs róla tudomásom, hogy visszaéltek. Uh -huh. De mindenképpen egy olyan intézkedés volt, ami értékesebb volt. Ez volt a logika? E, igen, de egyébként a bizalom szerintem megtérül. Tehát uh, ha megbízunk a munkatársainkba, akkor ezzel biztos, hogy nem fognak dömpingszerűen zajlni, mm. inkább, inkább örülnek ennek a lehetőségnek. Viszont az aminózus előterjesztéshez azért térnék vissza, mert ez egy picit más, egy szűkebb logikán megy. Mert ez bárkinek jó volt, tehát ez tulajdonképpen nem kötötte meg a nemet. De erre is jó volt. Mm. És nem kell mondjuk egy egészségügyi indoknál, nem kell orvosi igazolást, tehát nem kell elmenni a házi orvoshoz, hogy indokolja, egy, hogy nekünk mondjuk menstruációs uh, görcsön van. Már nem személyesen nekem, de Igen. irintettek meg. Nem fogok viccelni e, ezzel. Ez a, ez a, ez a uh, javaslat, amit egyébként a szociális ügyekért felelős tanácsnok uh, tett uh, közösen velünk, ez uh, kimondottan a, a menstruációs fájdalom tehát egy speciális egészségügyi probléma, egészségügyi fájdalommal összefüggésben, tett javaslat volt, amelyben két tétel, az egyik, hogy a, az önkormányzat cégeinél is ezt az intézkedést, amit jegyző úr már a hivatalban kialakított, hogy ezt vigyük tovább. Uh -huh. Kettő, hoztunk egy döntést, hogy a felterjesztési jogával az önkormányzat élve forduljunk a területileg illetékes minisztérium felé, hogy a törvény rögzítse ezt a bizonyos menstruációs szabadságot és biztosítsa. Igen, mind a kettő előttem van, de azt árult el, hogy az egyik a másiknak függ. Ennek van orvosi Igen, de az egyik a másiknak függvénye? Ez egy kimutatható, eh, igazolható fájdalom típus, ami a nőknek egy jelentős nálnál fellép, és ez viszont a törvény erejénél fogva is el lehet. Értem, de én azt kérdezem, hogy az egyik a másiknak függvénye. Tehát ez egy ez egy értékes többlet, ami, ami elismeri ezt a különbséget. Ezt a Azt kérdezem, hogy ez egyik másiknak függvénye? Ha, hó. Halló. Nem lehet hallani? Valami történt, gyerekek. Visszahívom, ez itt hirtelen egy oldalúvá vált. Éh. Én sem érzem nem tudom. És ő? A menet közben érzékeltem, hogy nem. Nem megszakadtunk, azt kérdezem, hogy most hallasz Igen. Jó, mert az előbb nem hallottál, nem? Akkor én tettem le mert valamit, én már tapasztaltam, szoktál reagálni, hogyha én beszélek. Azt kérdeztem tőled, hogy a két határ, tehát ez a két dolog egymás függvénye. Nem. Tehát, mi mellett, most viszont téged nem lehet hallani. Most már igen. Tehát mi az Tehát van egy határozati javaslat, ez így szól. Budapest főváros XI-dik keres zugló önkormányzata képviselőtestel önkormányzata, a menstruációs szabadság bevezetéséről, a másik pedig a, a, egy felterjesztés, megkeresi a technológiai ipari minisztériumot, és kezdeményezi, hogy törvényalkotási szinten dolgozzák ki, és terjeszték, nem fejezem be. Az a kérdés, hogy a kettő összefügg-e, vagy, vagy, vagy van, vagy és van? Nem, és van de úgy függ össze, hogy nem, nem várja meg az egyik a másikat. Tehát mi, az önkormányzat intéz, tehát a hivatalon belül már működik, az intézményeiknél, az önkormányzat tulajdonú cégeknél bevezetjük. te ezt a... elfogadta a képviselőtestület? Te ezt elfogadta, elfogadta a képviselőtestület? Tehát ott bevezetjük, és felterjesztéssel élünk, hogy egyébként törvényúzítse ezeket a uh -huh. van és biztosítsa mindenkinek az országban szügetne attól, hogy milyen típusú helyen dolgozik. Ez nyilván vonatkozna a cégekre is, tehát a magánszektorra, nem csak az állami és az önkormányzati szektorra. Mekkora reményt fűző ahhoz, hogy ez sikerülni fog? Hát én most ezt nem becsülgetném, mert nem mindig jön be a pozitív jóslatom hogyha diszkrét akarok lenni, de azért nem bánnám, hogyha ezt komolyan venné a, a kormányzat. Nem érzem a, a kockázatát, hogy ez valamilyen túl, túl eh, radikális változás lenne. Nem tudom, tehát tényleg nem tudom megbecsülni, inkább csak remélem, hogy a józan észönt majd az ügyben ahogy ezt szokták mondani, más végül is kapott időpontot Kövér Lászlótól, Hadházi Ákos. Azon kívül, hogy te hihetetlenül diplomatikusan viselkedsz, és akkor most csak ampasszan említem, hogy e, ugye hát azért egy nagyon sajátos e, folyik az, a Zuglói MSP és Hadházi között e, vice versa, e, amiből te látható módon próbálsz kimaradni, miközben érintettséged adott, tehát a, egy, egy dupla lojalitásnak kell eleget tenned, amiben nem irigyellek téged, de... Végül is kapott időpontot nagy nehezen kövér Lászlótól. Vajon ez érdemben valamit változtat-e, Ákos, zugló a te viszonyodban? Nekem hadháziákossal nincs javítandó a viszonyom, tehát nincs vele semmilyen, semmilyen konfliktusunk, nincs személyesen egymással. Nyilvánvalóan a zuglói MSZP és Ákos között, ha jellemezni akarnám a kapcsolatot, az nem szerelem, de Nekem mindig rossz látni azt, és ezért is vagyok kínba ebben a dologban, amikor két természetesen szövetségesnek lenni kéne lévő fél, és van mér azért bőven több, akik egymással konfliktusban vannak, ez sose jó. De nyilván ennek azért ennek mindig két oldala van. Hatházi Ákost is tett azért, hogy az így legyen és nyilván az őszem szögéből az MSZ is tehetett olyat, ami, amitől ez így van. Azért volt egy bőgé, hete egy időközi önkormányzati választás, ahol azért vesztettünk, mint, mint uh, zugló többsége, 60%-ot elérve ezen az időközi választáson, egy alacsony részvételű 30 os választáson, ahol a Fidesz jelölt 40%-kal tudott nyerni, ami uh, ellenzéki gyűrünk volt. Tehát ez is egy olyan dolog, hogyha komolyan gondoljuk, hogy kormányváltást szeretnénk, akkor ezen mindenfélnek kell tudni változtatni, hogy valóban elérhessük ezt a kívánatos célt. Tehát, ha egymással fogunk marakodni, akkor nem biztos, hogy a választók ebből azt a következtetés fogják levonni, hogy erre az a kormányzati felhatalmazást. Köszönöm a rendelkezésre, eső héten folytatjuk. Én is köszönöm szépen. szépen. Uh... 8 óra 36 perc van. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy 70 és kedden nem lesz idő lebonyolításom A Máté Gábor és Kere János beszélgetésnek még nem lett örökbefogadója. Ha valaki örökbe akarja fogadni, megteheti. És ha minden igaz de ez 99 százalék legközelebb lebonyolítású műsorral a szerdai napon fognak találkozni, mert hogy hétfőn a még el kell tudni dönteni, vagy hétfőn megy le a Máté Gábor Kele beszélgetés, beszélget, és kedden megy le a Bakás Tiborral készült interjú, vagy hétfőn megy le a Bakás Tiborral készült interjú, közelebb a születésnapjához, napjához, ami tegnap volt, és kedden megy le a Máté Gábor Kele János interjú, ezt most nem tudom önöknek megmondani, független attól, hogy egyébként lehetne annyi tehetségem, hogy ez ügyben cselekedjek. 061 253 12, megjegyeztem a telefonszámot. Van három percük arra, hogy életjelet adjanak, de nem muszáj. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsóadás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis hogyha nem ez volt az utolsó, élő is sorral szerdán találkozhatnak a jövő héten először. Hétfőn kedden egy-egy interjút hallhatnak, egy olyat, ami korábban nem volt, abban két ember lesz, Máté Gábor és Kele János alapvetően a Vilmányi Bennet történetről lesz szó, illetve lesz egy bokács portré. A bokács portré elkelt, a Máté Kele János beszélgetést örökbe lehet fogadni, lehet ajánlani érte pénzt, dörö.fialajanoskuka, gmail.com, névtelefonszem. Miután zenét egyelőre továbbra se sugárzok, egyébként lenne rámód, uh, hallgatni fogok egészen addig, amíg 8 óra 41 nem lesz. 8 óra 41-kor lerakom, leszámít, ha valaki telefonál. 061-253-8812. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Bihar Éli vagyok. Megismerem a hangját. És megtaláltam magát, és végre sikerült beportolnom az eddig hallottak, illetve az eddigi adását. Reggelt, és nagyon-nagyon-nagyon és sok mindenhez szeretnék hozzászólni. Szinte mindenről lenne valami mondani valóm, és nem is tudom, hogy hol kezdjem. Tehát először is a Vénaszáim márta. Azt szeretném elmondani, hogy ő köztünk van. Én találkozok vele a hatos villamoson, én találkozok vele a váribuszon, ő sétál le a várfok utcába. ő egy ember, aki köztünk él. Én az előző polgármester soha nem láttam az ottán. Ez például szerintem egy nagyon-nagyon nagy különbség, ami nekem, mint lakónak, sokat jelent. És sajnálom, hogyha Nincs akkora hatalma, hogy, hogy nincs aknyi pénze, hogy kellő reklámot tudjon önmaga köré építeni, vagy nem is tudom, hogy hogy kellene csinálni, hogy jobban értékeljék, és, és, és, és ennek érvényesíteni az akaratát. Ez... De én csak azt tudom mondani, hogy azt ígértem neki, hogy egy hónap múlva felivom, az még nincs itt, de ahogy én látom, a legutóbbi képviselőtestületi ülés nem abba az irányba mutat, hogy neki ott könnyű dolga lesz. Tehát míg ön pozitívumként éli meg, hogy a nép között van, úgy tűnik, hogy a képviselőtestületben ez a szimpátia másokból nincsen meg. Még az is lehetséges, hogy az ő polgármesterségében fog kerülni az időközi önkormányzati választás. minden hatalmi játszmát. Borzalom. Borzalom. És ugyanezt a hatalmi játszmákat élem meg, és ugyanezt a politikai ö, ö, dobálást élem meg a, az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban. És én nekem gyerek voltam meg nem még tizenévesen, nyolc éves vagy kilenc éves. És a mai napig csöng a fülembe nagy Imrénnek a könyörgése, hogy segítsetek, segítsetek. Amikor ugye idejöttek az oroszok, amikor nem bennünket. A világ fűsült ránk, mert mi nem voltunk nagyok, és nem voltunk fontosak. Most ugyanez volt az ukránoknál, az egész világban már légalt. Ez minden, nem az egész világ, de a világ jelentős rész. Ez én mind egy politikai, és hatalmi taktikázásnak hiszem, hogy nem puszán nem emberségnek, mert akkor nekünk még nem segített. Miről a véleménye? Hát az egyik élményem ugye nincs meg, ami a ketünk életkorá a különbségéből fakad, a másik pedig hát nap mint nap hallja, hogy ez ügyben én mit élek meg. Ugye ez a telefon most egy olyan pillanatban futott be, amikor három olyan interjú van, ami után, ha a hallgató, néző életjelet mutat, akkor én beszélgetek vele, ugye a hétfőket szerda szolgál elsősorban erre a jövő héten csak a szerda, hasonló szubjektív beszámolóval kapcsolatban az emberek nem nagyon jártak élen, Uh, és a hatalmi játszma ebből a szempontból is, tehát itt is egy kicsit azért el van idegenítve attól, amit az ember közvetlenül megél, de most hallgatom önt uh, utána az élménybeszámolójának a része. Hát ugye Navracis -Cibor is ugyanezt mondta, hogy nem veszik elég komolyan Magyarországot, mert kicsit vagyunk. Ugye az unióban is, ő is ugyanezt éli meg, amit én szintén én a saját kis vetületemből, most az orosz-ukrán háborúban megértem, hogy érdekes, hogy mindjárt mindenki, mert ott van hatalmas terület, a két nagy hatalom, egy szembeszállhat, itt minden, minden, mindegyik országot valaki manipulálja, az oroszoknál, ugye én szerintem Putyin csinált egy őrültséget, de ezt mindenki kihasználja. És nem, nem, Planírozni akarják, ha nem szétják. Tehát én ezt így látom, lehet, hogy egyáltalán nincs igazam, de bennem ez így csapótott le. Hogy... Jó, hát akkor az élménybeszámolójának az első részét meghallgattam. Annyit áruljan el, hogy fölköltözött már a városba? Hát már majdnem, tehát még ma is ki kell mennem, de szakad az eső, úgyhogy nem tudom, hogy... Ma... Délutára jó idő lesz, azt írják. Igen, de még be kellene szednem az almát, és ugye nagyon vizes lesz a gyümölcs, de még sok mindent be kellene hozni. Most például egy rakott karfiolt akartam csinálni, és rájöttem, hogy a plézitek kifelejtettem. Szóval így így vagyok még a költözése, De majd most írom a listát, hogy mi az, amit be kell hozni. Hát költözése a szörnyű, ez nagyon nehéz. Nem, úgy voltam vele, hogy mire haza jövök legyen főtétel, reggel gyorsan megfőztem a karfiot, hogy ráteszem betarakom a sütőbe, és amikor haza csak begyújtom a sütőt, és mindjárt venni való. Na de hát ez így most meghiusult emiatt. De hát majd ez nem is túl reszett, úgyhogy még van két forduló, gondolom, és akkor minden bekerül. Köszönöm szépen, a hívott, viszont hallásra. A, bárki más, most már egyébként is 845 van, elnézésre a telefon alatt, egy SMS küldtem, csak lett volna egy program, ami halasztódik. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggyszer. Jó kívánok! Ha jól hallottam, akkor a Kadalkari Endrézzel volt önnek másodszor interjúja. Igen. Mikor? mikor hol? Mikor lehet azt mondani? Október közepén lesz a szavakon túl vasárnap, talán 15-én? Uh -huh. Értem, köszönöm szépen. Vasárnap 16-a. A, a bakács, pedig akkor lehet majd olvasni. A Leírtam. Le... Nézze, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jól tette, hogy feltette, fogok tudni rá válaszolni. A tegnapi és a tegnap előtti napomat konkrétan elvitte a Bakás Tibor interjú leírása, illetőleg a Kele János Máté Gábor leírás. Ugye egyebek közt abban a fáradtságban, amiben e, leledzem, az, az, azért is van, e, amikor nyári szabadság volt, akkor e, volt egy időbeosztásom, most van egy egészen másik időbeosztásom, de eny, nem is azt mondom, hogy két végéről égetne egy gyertyát, mert nem erről van szó. Egész egyszerűen, tegnap azért nem találkoztam a barátnőmmel, mert mire befejeztem a munkámat, egy hulla voltam. Egy ilyen interjúnak a leírása, és ö, ö, abban a formában, amit én vállalhatónak tartok, az nincs 5 óra alatt, de közelebb van a 8-hoz, vagy a 7-hez. De úgy, hogy közben föl se áll az ember, legfeljebb pisil. Ö, korábban ezt ugye megoldották azok a háttérszervezetek, ahol én dolgoztam, hát úgy oldották meg, ahogy. Ugye a 168-nál egy ideig jól működött, amíg a pionék csinálták ezt, amikor aztán ők elmentek, meg a csider, ugye ők a pionék, akkor ez rám rámhárult, egy viszonylag jelentősebb summát kaptam, így is ezt a feladatot ki tudtam osztani, voltak segítőim. Ezt most teljesen egyedül csinálom, és így se tudom, hogy egyébként azok az orgánumok, amelyeknek majd felhívom erre a figyelmét, azok átveszik-e, hiszen nyilvánvalóan önért is írom le, de azért is leírom, hogy ezt mások átvegyék, mert úgy gondolom, hogy van annyira érdekes. és Tibort is leírnám, de arra már nincs kapacitás, illetőleg a is megnyilvánulásai napról napra nem feltételezik azt, hogyha én azt most leírnám, akkor joggal várhatnám el bármelyik más internetes újságtól, hogy azt lehozzá így például, tehát amikor fel van ajánlva, vagy örökbe egy-egy interjú, akkor abban ugyanaz van benne, hogy a munkámat pénzzel nem lehet, de a társaságét lehet, ahol dolgozom, segíteni, de az minden esetre egy ösztönző erő, anélkül is megteszem, de ezt ebben a mértékben nem érdemes csinálni, mert egész egyszer az ember kivonul a világból, a tegnapi és a tegnap előtti napom egész egyszerűen nem létezett, és a közeljövőben is azt tervezem, hogy minden héten egy de két, egy vagy két ilyen interjú lesz, amely egyébként eh, akkor helyettesíti is a következő héten az élőre bonyolítású műsort. Ezeknek a megcsinálása kevésbé eh, igényel ilyen hosszú felkészülés, bár ott is szükség lesz rá, Készül majd egy beszélgetés, remélem, hogy Hegedű Zsuzsa előkerül, majd hívom még a héten, de, de készül egy Kemenesi Gáborral, egy Torkos Matildal, ezek, a, ezek vannak jelleg előkészítve. Az, hogy ezeknek a leírását én minden esetben meg fogom tudni, Tenni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezeket a beszélgetéseket, ha most leírom, akkor bárki más átveszi. Ha nem veszi át, akkor is megteszem, de nyilvánvaló, hogy kedveszeget leszek, akkor is, hogyha egyébként a magyar média így működik. Tudom, hogy nem várt egy ilyen hosszú választ, de egy ilyen hosszú választ kapott. És ezek, a, ezek az interjúk interjú formájában a kejfeljancsi.hu-n vagy a Youtube-on Ugyanúgy hát a Tálas Péter és az összes többi ilyen is, bár azt hiszem még csak egy volt, ott vannak, tehát a hétfői műsor az nem volt, akkor Tálas Péterrel beszélgettem a jövő héten, Máté Gábor, Kele János, Bakács Tibor, ez két műsort vált föl, hétfőn és kedden, szerdán lesz élő lebonyolítása műsor. Értem, tehát megérthagad az interjúk, és el lehet majd olvasni a... Meg is lehet nézni. Ezek, ezek, e, e, tehát ezek, ezek mind olyan interjúk, amelyek személyes jelenlét. Tehát ebből a szempontból megváltozott a kejfejancs, és még meg annyi változás lesz. Hármas beszélgetés még nem volt. Négyes beszélgetés is tervezünk. Uh, nem azon múlik, hogy milyen a visszajelzés, de nyilvánvaló, hogy az ember egy pozitív visszajelzés esetén ezt szívesebben csinálja. Jó, értem, köszönöm szépen, nagy, engem nagyon érdekel, és nagyon nagy várakozással e, tekintek rá, és a nézsor, amit felsorolt, az igazán érdekes, és izgalmas. E, ráadásul a kele, a kele és a Máté Gábor, a szerintem szenzációs lett, és a, a, a, a bakács is, tehát nem, nem az 52. bőr lehúzása, ami a kele, Máté beszélgetést illeti, az pedig unikális. Nagyon szépen, köszönöm. Jó. A bakács beszélgetésen rengeteget lehet röhögni. 258 nem 253, 88, 12, és ha nem mondok időt, ha telefonálnak, egy percen belül maradok, ha nem nem örökbe lehet fogadni a te kell a -e beszélgetést. Dörö pont, Sokkal nagyobb meló egy ilyen izének a fenntartása, mint amit feltételeznek, és akkor még nem beszéltem azokról a kollégáiról, akik egyébként közben nem egyszer alszanak, mert olyan fáradtak. De lehet, hogy egyszer egy műsorúja lesz, hogy hárman fogunk aludni. 253, 12, először. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiava úr! Hát na, nagyon remekek a műsorait, tényleg nagyon örülök, hogy, hogy vannak. Én, én még mindig 18 fokban vagyok, de ma már jön a gázszerelő. Hát elég nehéz lenne kibírni egész télen. Én nem tudok hozzászólni ehhez, én egy olyan helyiségben vagyok, ahol semmilyen fűtés nincs, fogalmam sincs, hogy hány fok van, de nem foglalkoztat. Nyilvánvaló, ha otthon lenne, ez más lenne. Sajnálom a tűzoltókat, meg a többi embereket, akiknek ennyi, ennyi fogba kell lenniük. Köszönöm, hogy hívott. Újra kezdem a számolást. 253-061-253-8812 először. 061 egy, három másodszor. 061-253-88-12. Senki többet? Hát akkor élőben legközelebb szerdán, hétfőn és kedden pedig két korábbi felvételt fognak látni. Bakás Tibor, kvázi születésnapi műsora valamint Kele János és Máté Gáborral folytatott beszélgetések lesznek napirendre tűzve, hétfőn és kedden, majd tapasztalni fogják, hogy milyen sorrendben. Ha valaki örökbe akarja őket fogadni, vasárnapig megteheti dörö.fialajjanoskukat, gmail.com, névtelefonszám a legjobbakat.